Практически курс по трансърфинг за 78 дни Вадим Зеланд Глава едно Предговор Обращение към Създателя Веднъж в далечното минало, а може би в бъдещето, трудно е да се каже точно, Вселената забрави себе си. Никой не знае, защо стана така. Просто такава е същността на Вселените, от време на време забравят себе си. Твърде вероятно е да е заспала а като се е събудила, е забравила съня си. Но какво е било преди този сън, предишен сън ли? А дали пък Вселената не е била самият сън? Така или иначе, забравилият за себе си сън се превърнал в нищо. И няма може да бъде другоя, Кой съм аз? Попитало себе си нищото. Ти си Огледало? Огледало? Огледало, отвърнало с милиарди светлини от блясъци отражението. А ти кой си? Попитало огледалото. Аз съм отражение в теб. Откъде се взе? Роди ме твоят въпрос. Но аз не виждам нищо наоколо. И себе си не виждам. Как мога да бъда огледало? Та аз съм нищо. Правилно отвърнало отражението. Всъщност, пустотата е най-първото, начално, безкрайно гледало, защото в нея нищото се отразява от нищо. аз какво съм? Ти не изглеждаш никак. Голямо ли съм или малко? Да. Какво да, нищо не разбирам. И едното, и другото. Ти си такова, каквото си се представяш. Едновременно безкрайно голямо и безкрайно малко. Защото безкрайността и точката са едно и също. Странно. А къде се намирам? Сега в пространството на варианти отговорило отражението. Варианти на какво? На каквото си поискаш. Пространството също е възникнало като следствие на твоя въпрос. Изобщо ще се появи всичко, за което си помислиш. Защото ти си безкрайно огледало? На всеки твой въпрос ще се появят безкрайно множество отговори. Аз защо съществувам? За да бъдеш. Какво мога? Всичко. Така в диалога между огледалото, което ние наричаме Бог, и отражението се е създал нашият свят. Поздравявам ви, уважаеми създателю! Обръщам се към вас така, защото вие четете тези редове, следователно имате намерение да станете господар на своя свят, на съдбата си. Някога, в древността, всички хора са знаели, че реалността има две страни, физическа и е метафизическа. Те виждали и разбирали същността на огледалния свят. Умели да сътворяват своята реалност със силата на мисълта. Но това не продължило много. С времето те... Окончателно затънали в материалната действителност. Престанали да виждат и изгубили силата. Но знанието не изчезнало. То стигна до нашето време от дълбините на хилядолетията. Древните магове, които владяли знанието, умеели са силата на мисълта да подчиняват реалността, защото тя се формира преди всичко като отражение на съзнанието в огледалото на света. А на обикновените хора... Чието съзнание е ограничено в рамките на материалния светоглед, им остава само да се покланят на измислените богове и да се обръщат към астролози и прорицатели. Ако вие не искате да се задоволявате с имитацията на бъдещето, в което може да се надзърне според твърденията на предсказателите, а имате намерение да творите съдбата си със своята воля, ще успеете. Трансърфингът е знание как да управлявате реалността и той ще ви помогне. Тук няма никакво вълшебство. Същност магия не съществува, има само знание за принципите на огледалния свят. Това знание лежи на повърхността. Той е толкова простичко и обикновено, че по всички канони не може да бъде вълшебно. Ала лампата на ладин изглежда като старата некия, и чашата на граал не от злато. Всичко велико е необикновено просто, то няма нужда да се кипри или да се крие. Напротив. Празното и безполезното винаги се крие зад паравана на някаква уж голяма тайна. Магията, лишена от приказните си атрибути и вплете на въжедневието, престава да бъде мистична и загадъчна. Вълшевството губи омадьосващата си тайнственост, защото го карат да работи тук, във всекидневната действителност. Но цялото очарование на тази трансформация се състои в това, че всекидневието престава да изглежда обикновено и се превръща в непозната реалност, която може да се управлява. И за тази цел се изисква само спазването на определени правила. В тази книга са дадени комплект основни принципи за управляване на реалността. Принципите на трансърфинга се базират на две фундаментални категории – мисъл и действие. Отразявайки се в дуалното огледало на нашия свят, тези категории раждат своите противоположности. Така че от двете страни на дуалното огледало се оказват разум, Логика и душа, сърце, действие, вътрешно намерение и пасивност, външно намерение. Мотивацията, мисленето и поведението на мага трябва да бъдат уравновесени от тези четири страни. Разумът и действието се отнасят към физическия свят, а душата и пасивността към е метафизическата, но също толкова обективна реалност. Ако човек се съобразява само с едната страна на дуалния свят, Реалността няма да му се подчини. Материалистите преодоляват препятствията, които самите те създават, а идеалистите витаят в облаците и мечтите. Нито едните, нито другите умеят да управляват реалността. А вие ще се научите. Ако не сте запознати с принципите на трансърфинга, можете да преминете курса за управляване на реалността за 78 дни. За тази цел е необходимо сутринта да прочетете тълкуването на един принцип и през целия ден да изпълнявате това, което е написано там. На следващия ден, следващия принцип, като не забравяте да практикувате наученото. Така ще освоите последователно всички принципи. Разбира се, процесът е сравнително дълъг, за това пък е най-ефикасният, защото управляването на реалността е преди всичко практика. Използвайте принципите така, както ви подсказва интуицията. Доверете и кратко се. Успех Реалността в непознат облик Откакто свят светува, хората са обръщали внимание, че светът се държи двойствено. От една страна, всичко, ставащо на материално ниво, е повече или по-малко разбираемо и обяснимо от гледна точка на законите на естествознанието. Но друга... Когато се сблъскаш с явление от финото ниво, тези закони престават да действат. Защо по никакъв начин не успяваме да обединим различните прояви на реалността в една система узнания? Получава се някаква странна картина. Светът сякаш играе на криеница с човека и не желая да разкрие истинската си същност. Учените едва открият закон, който обяснява едно явление, и веднага изниква друго, а то не се вмества в рамките на предишния закон. И тази гонитба на истината, изплъзваща се като сянка, продължава безкрайно. Но ето нещо интересно. Светът не просто скрива истинското си лице, той с готовност приема облика, който му приписват. И това се случва във всички области на естествознанието. Например, ако представим един обект от микросвета като частица, задължително ще се проведат експерименти, доказващи това. Но ако предположим, че това не е частица, а електромагнитна вълна, светът няма да възрази и охотно ще се прояви по. Съответния начин. Със същия успех можем да му зададем въпроса от какво е направен, от плътна материя ли? И той ще отговори да. А може би все пак е от енергия? Отговорът отново ще бъде утвърдителен. Както е известно, във вакуума протича непрекъснат процес на раждане и анихилация на микрочастици, Енергията се превръща в материя и обратното. Не си струва дори да питаме света, кое е първично, материята или съзнанието. Той пак ще сменя коварно маските си, обръщайки към нас страната, която искаме да видим. Представителите на различни учения спорят, като доказват противоположни гледни точки, но реалността произнася своята безстрастна присъда, всъщност всички са прави. Излиза, че светът не само се изплъзва, Ай се съгласява, с други думи, държи се като огледало. В него буквално се отразяват всичките ни представи за действителността, каквито и да са те. Но нима всички опити да се обясни природата на реалността се на празни? Защото светът винаги ще се съгласява с онова, което мислим за него, и същевременно постоянно ще избягва прекия отговор. Всъщност всичко е много по-просто. Не е нужно да се търси абсолютната истина в отделните прояви на многостранната реалност. Необходимо е единствено да се приеме фактът, че също като огледало реалността има две страни физическа, която може да се пипне с ръка и е метафизическа, намираща се извън пределите на възприятието, но не по-малко обективна. Днес науката се занимава с онова, което се отразява в огледалото, а езотериката се опитва да нацърне от другата му страна. Точно за това е целият им спор. Но все пак какво има там, от другата страна на огледалото? Като езотерично учение, трансърфингът дава един от възможните отговори на този въпрос. От другата страна на огледалото се намира пространството на варианти и информационна структура, в която се пазят сценариите на всички възможни събития. Броят на вариантите е безкраен, както е безкрайно множеството възможни положения на точката върху координатната мрежа. Там е записано всичко, което е било, е и ще бъде. Това означава, че достъпът до пространството на варианти открива и възможности за ясновидство. Проблемът само е, че съществуват безкрайно много варианти, за това може да се видят и събития, които няма да се реализират. Точно по тази. Причина и ясновидците често грешат в прогнозите си. Защото биха могли да видят онова? което никога не се е случило и което никога няма да се случи. В това отношение вие можете да бъдете спокойни. Бъдещето ви не е известно на никого, тъй като никой не е в състояние да предскаже кой вариант действително ще се реализира. По същия начин няма никаква гаранция, че на сън сте видели такмо онзи сектор от пространството на варианти, който ще стане действителност. Ами това е чудесно, щом бъдещето не е предопределено, значи винаги има надежда за нещо по-добро. Задачата на трансърфинга не е със съжаление да си спомняте миналото и боязливо да очаквате утрешния ден, а съзнателно да формирате своята реалност. На пръв поглед е трудно да се повярва в това. Къде се намира пространството на варианти? Как изобщо е възможно такова нещо? От гледна точка на нашето триизмерно възприятие той е навсякъде и същевременно никъде. Може да е извън пределите на видимата вселена, а може и да е във вашата чаша с кафе. Във всеки случай не е в третото измерение. Парадоксът е там, че всички ние отиваме в него всяка нощ. Сънищата изобщо не са иллюзия. Човекът безгрижно ги отнася към областта на фантазиите, без да подозира, че те отразяват реални събития, които биха могли да се случат в миналото или в бъдещето. Известно е, че на сън човек може да наблюдава картини сякашно от нашия свят. Като е абсолютно ясно, че такова нещо по принцип не би могъл да види никъде. Ако сънят е някаква имитация на реалността, извършвана от нашия мозък, тогава откъде се вземат всички тези невообразими картини и сюжети. Ако условно отнесем всичко съзнателно в човешката психика към разума, а подсъзнателното към душата, ем же да се каже, че сънят е полет на душата в пространството на варианти. Разумът не си измисля сънищата, той наистина ги вижда. Душата има непосредствен достъп до информационното поле, където всички сценарии и декори се намират стационарно, като кадрите на филмовата лента. Феноменът време се проявява само когато филмовата лента се движи. Разумът е наблюдател и, и генератор на идеи. И паметта има пряко отношение към пространството на варианти. Вече е доказано, че мозъкът физически не е в състояние да поеме цялата информация, която човек натрупва през целия си. Живот Тогава как успява да я запомни? Работата е там, че мозъкът пази не самата информация, а нещо като адреси към данните в пространството на варианти. Човек не помни нищо от предишните си животи. Защото когато физическото тяло умира, адресите се унищожават. Но при определени условия те могат да бъдат възстановени. Разумът не е способен да създаде нищо принципно ново. Може единствено да сглоби нова версия на къщичка от стари купчета. Целият материал за научните открития и шедьоврите на изкуството разумът получава от пространството на варианти с помощта на душата. Пак оттам идват ясновидството и интуитивните знания им пише, че откритията в науката не се извършват по пътя на логиката, едва по-късно, в процеса на представенето им, се обличат в логическа форма. Дори най-малкото откритие винаги е озарение. Резултатът идва отвън и съвсем неочаквано, сякаш някой го е подсказал. Пространството на варианти не бива да се смесва с известната концепция за общо информационно поле, в което данните могат да се предават от един обект на друг. Пространството на варианти е стационарна матрица, структура, определяща всичко, което би могло да се случи в нашия свят. И така, ако се примирим с едновременното съществуване на две страни на реалността, физическа и метафизическа, картината на света става по-ясна. Когато тези два аспекта на реалността се докосват на повърхността на огледалото, възникват феномени, които е прието да се отнасят към паранормалните или към все още необяснимите явления. Нагледен пример за подобно докосване на двата облика на реалността е корпускулярно-вълновия дуализъм, когато микрообектът се проявява тук като вълна, то като частица. Най-удивителният пример обаче сме самите ние, живите същества, съчетаващи едновременно материалното и духовното. В известен смисъл живеем на повърхността на гигантско дуално гледало, от едната страна, на което се намира нашата материална вселена, а от другата се простира черната безкрайност на пространството на варианти. След като се намираме в такова уникално положение, би било най-малкото недално видно да живеем само в рамките на обикновения светоглед и да използваме само една физическата страна на реалността. Мисловната енергия на човека при определени. Условия способна да материализира един или друг сектор от пространството на варианти. Състоянието което в трансърфинга се нарича единство между душата и разума, се ражда невероятна вълшебна сила – външното намерение. Всичко, което е прието да отнасяме към магията, има непосредствено отношение към външното намерение. С помощта на тази сила древните магове са издигнали египетските пирамиди и са правили други подобни чудеса. Наричаме намерението външно, защото то се намира извън човека и затова е неподвластно на неговия разум. Наистина, в определено състояние на съзнанието човек е способен да получи достъп до него. Ако подчиним на волята си газ и мощна сила, можем да правим невероятни неща. Съвременните хора обаче отдавна са изгубили способностите, които са влада жителите на древните цивилизации, като например Атлантида. Частици от древното знание са дошли до наши дни като несвързани помежду си езотерични учения и практики. Твърде трудно е да се използват тези знания във всекидневието. Въпреки трудната практическа реализация, тайната на овладяването на външното намерение лежи на повърхността. Ключът към разкриването и кратко се крие въвлението, което е известно като осъзнато сънуване. В обичайното сънуване събитията се развиват независимо от волята на разума. Докато спящият не осъзнае, че спи, той не е в състояние да контролира ставащото. Човек напълно е във властта на несъзнателното сънуване, то се случва с него. Но щом осъзнае, че това е сън, у него се разкриват невероятни способности. В осъзнатия сън няма нищо неизпълнимо, можеш да управляваш събитията със силата на намерението си и да правиш необикновени неща, например да летиш. Способността да се управляват сънищата се проявява, когато човек се осъзнае в съня си спрямо реалната действителност. На това стъпало на осъзнаване той има опорна точка, реалността, в която може да се върне, след като се събуди. На своя ред реалността, прилича на несъзнателен сън наяве, човек се намира във властта на обстоятелства и животът се случва с него. Той не помни миналите си животи и няма опорна точка, спрямо която може да се издигне на следващото стъпало на осъзнаване. Въпреки това ситуацията не е безнадежна. В трансърфинга има обиколен път, чрез който все пак можеш да принудиш външното намерение да ти служи. Човек е способен да формира своята реалност. Но за тази цел се изисква спазване на определени правила. Обикновеният човешки разум неуспешно се опитва да въздейства на отражението в огледалото, а е необходимо да се промени образът. Той е насоката и характерът на човешкото мислене. За да се превърне желаното в действителност, само желанието не е достатъчно. Необходимо е образът от едната страна на огледалото да съвпада по определени параметри със съответния сектор в пространството на варианти от другата страна. Но и това не е всичко. Трябва да знаем как да си служим с огледалото, а то не е просто и е твърде странно. Представете си следната необичайна ситуация. Заставате пред огледалото, а там няма нищо пустота. Едва след известно време постепенно започва да изниква изображение, като при проявяването на фотография. По някое време започвате да се усмихвате, но в отражението виждате все същото сериозно лице. По същия начин работи огледалото на пространството на варианти. Само, че забавянето там е значително по-голямо, затова и промените не могат да се възприемат. Материалната реализация е инертна, но ако се изпълняват определени условия, Отражението ще бъде оформено, значи мечтата може да стане реалност. Образът ви пред огледалото е реално съществуващ физически обект. А отражението ви, което няма материална субстанция, е мнимо, е метафизично, но едновременно с това също. Толкова реално като самия образ. За разлика от обикновеното огледало материалният свят се проявява като отражение, чието образи са намерението и мислите на Бог, както и на всички живи същества, негови въплъщения. Пространството на варианти е своего рода матрица, шаблон, по който се извършват кроенето, ушиването и демонстрирането на моделите движението на цялата материя. Там се съхранява информацията какво и как трябва да става в материалния свят. Всеки вариант представлява сектор от пространството, съдържащ сценариите и декорите, Та е траекторията и формата на движение на материята. С други думи, секторът определя какво трябва да става във всеки отделен случай и как да изглежда. И така, огледалото разделя света на две половини – действителна и мнима. Всичко с материална форма се намира в реалната половина и се развива съобразно с законите на естествознанието. Науката и обикновеният светоглед се занимават единствено с онова, което става в действителност. По действителност е прието да се разбира всичко, което се поддава на наблюдение и пряко въздействие. Ако отхвърлиме метафизичната страна на реалността и се съобразяваме само с материалния свят, дейността на всички живи същества, включително и на човека, ще бъде сведена до примитивно движение в рамките на вътрешното намерение. С негова помощ целта се постига чрез пряко въздействие върху околния свят. За да постигнете нещо, е необходимо да направите определени стъпки, да се бутате, да работите с лакти изобщо да извършите конкретна работа. Материалната действителност реагира тутък си напрякото въздействие, което създава иллюзията, че само по този начин може да се постигнат някакви резултати. В рамките на материалния свят обаче кръгът от реално постижими цели е силно стеснен. Налага се да разчитате само на онова което съществува в наличност. Всичко опира до средствата, които обикновено не достигат, и възможностите, които са твърдо ограничени. В този свят абсолютно всичко е проникнато от дух на съперничество. Твърде много хора искат да постигнат едно и също. А в рамките на вътрешното намерението, разбира се, няма да стигне за всички. Пък и откъде ще дойдат условията и обстоятелствата, необходими за постигане на целта. Те могат да дойдат. Само от пространството на варианти. От другата страна на огледалото има всичко в излишък, и то без никаква конкуренция. Няма стоки, но чудесното е, че можеш да си избереш всяка като по каталог и да направиш поръчка. Рано или късно тя ще бъде изпълнена и няма да се наложи да плаща за нея, трябва само да изпълниш определени, не твърде тежки условия, това е всичко. Нали е като приказка? Ни най-малко. Това е повече от реално. Мисловната енергия не изчезва безследно, тя е способна да материализира сектора от пространството на варианти, който по своите параметри отговаря на мисловното излъчване. Само ни се струва, че всичко съществуващо в нашия свят е резултат от взаимодействието на материални обекти. Тук немаловажна роля играят процесите на фино ниво когато виртуално съществуващите варианти се реализират в действителността. Причиноследствените връзки на фините процеси не винаги си личат и въпреки това те формират половината от цялата реалност. По принцип материализацията на секторите от пространството на варианти се извършва независимо от волята ни, защото човекът не използва целенасочено мисловната си енергия, още повече пък по-неразвитите същества. Човек е приземен в реалния живот и броди в магазин с празни рафтове, протягайки ръка към стока, на която вече виси етикет «Продадено». Има само лошокачествени стоки, но и за тях трябва да се плати висока цена. И вместо просто да разгледа каталога и да направи поръчка, човек се мята в хаотично търсене, стои на безкрайни опашки, с всички сили се мъчи да се промъкне в тълпата и се кара с продавачи и купувачи. Но въпреки това, желаното така и не попада в ръцете му, а проблемите се увеличават. Такава печална реалност се ражда преди всичко в съзнанието и постепенно материализирайки се, преминава в действителността. Всяко живо същество със своите непосредствени действия, от една страна, и мисли, от друга, създава слоя на своя свят. Всички слоеве се наслагват един върху друг и така всяко същество внася своята лепта във формирането на реалността. Слуят на света се характеризира с определени условия и обстоятелства, от които се създава начинът на живот на отдалния човек. Жизнените условия са различни, комфортни и жестоки, доброжелателни и агресивни. Разбира се. Немаловажно значение има средата, в която човек се полявява на бял свят. Но понатътъчният му живот в повечето случаи се развива в зависимост от това, как човек се отнася към себе си и към заобикалящата го действителност. Светоусещането му до голяма степен определя последвалите промени в начина му на живот. В реалността се материализира онзи сектор от пространството на варианти, чието сценарии и декори отговарят на насоката и характера на мисленето му. И така, във формирането на отделния слой вземат участие два фактора, от едната страна на огледалото вътрешното намерение, а от другата външното. Спреките си действия човек оказва влияние върху обектите от материалния свят, а с мислите си реализира всичко, което там още го няма. Ако човек е убеден, че в този свят всичко най-добро вече е продадено, тогава за него наистина остават само празни рафтове. Ако мисли, че за хубава стока трябва да чака на огромна опашка и да плати скъпо и прескъпо, така и ще стане. Ако очакванията му са песимистични и пълни със съмнения, те непременно ще се оправдаят. Ако смята, че ще се сблъска с недружелюбно обкръжение, предчувствията му се сбъдват. Но щом го невинната мисъл, че светът е запазил за него всичко най-добро, и това, кой знае защо, се сбъдва. Така човек формира с мислите си слоя на своя свят. Но в повечето случаи не разбира, как става това. Човек се стреми, всичко да стане така, както искам. Опитва се да приложи простичкия си принцип към света, на където завия, натам и ще тръгна, където понатисна, там и ще се огъне. Но кой знае защо, светът не желае да му се подчини. Нещо повече, човек завива на една страна, а го отнася съвсем на друга. Би трябвало да се замисли, щом реалността се държи толкова неадекватно, значи е нужен друг подход. Може би тя се подчинява на съвсем други закони? Но човек не иска да спре, за да се огледа, и продължава упорито да постъпва по своя си начин. Вследствие на подобно, творчество се получава слой на света, където всичко не е така, както искам. Напротив, много неща стават така, както не искам. Някаква странна, капризна, незговорчива реалност. Често имаме усещането, че светът сякаш ни прави напук. Като че ли обяснима сила привлича неприятностите към нас. Опасенията ни се сбъдват, най-лошите ни. Очаквания се оправдават. Постоянно ни преследва онова, към което изпитваме неприязан и се стараем да го избегнем. Защо става така? От теорията на трансърфинга е известно защо излиза така, че получавате онова, което не искате, особено ако това нежелание е неудържимо. Вие ненавиждате или се страхувате от нещо с цялото си сърце? Значи външното намерение ще ви предостави точно това в излишък. Мисловната енергия, родена от единството между душата и разума, превръща възможността в действителност. С други думи, секторът от пространството на варианти, чието параметри отговарят на мисловното излъчване, се материализира, ако чувствата на душата са единни с мислите на разума. Но това не е единствената причина за реализиране на най-лошите очаквания. Общо взето, животът без проблеми е норма. Всичко се нарежда добре и гладко, щом се движите по течението на вариантите, без да нарушавате равновесието. Природата не обича да разхищава енергия и не е склонна да прави интриги. Нежелателните обстоятелства и събития се случват, защото излишните потенциали внасят изкривявания в околната енергийна картина а отношенията на зависимост сдълбочават нещата. Излишни потенциали възникват, когато на някакви качества се придава излишно голямо значение. А между хората се създават отношения на зависимост, когато те сравняват себе си с другите, противопоставят се и поставят условия от родана, «Ако ти така, аз пък еди как си». Излишният потенциал не е толкова страшен, докато изкривената оценка съществува сама за себе си, без връзка с нещо друго. Но щом изкуствено повишената оценка на един обект се постави в сравнително отношение с друг, възниква поляризация, която ражда вятъра на равновесните сили. Те се стремят да премахнат възникналата поляризация и в повечето случаи действието им е насочено срещу онзи, който е създал. Ето няколко примера за потенциали без връзка. Аз те обичам, аз обичам себе си, мразя те, аз съм си противен, аз съм добър, ти си лош. Подобни оценки не са основани на сравнение и противопоставяне. А ето примери за потенциали, създадени от отношенията на зависимост. Обичам те, при условие, че и ти ме обичаш. Обичам себе си, защото стоя по-високо от всички вас, ти си лош, защото аз съм по-добър, аз съм добър, защото ти си лош. Не харесвам себе си, понеже съм по-лош от всички, ти си ми отвратителен, понеже не си като мен. Разликата между първата и втората група оценки е много голяма. Оценките, основани на сравнение, раждат поляризация. Равновесните сили премахват тази нееднородност, като сблъскват противоположностите. По същия начин противоположните полюси на магнита се притеглят. Точно за това неприятностите нахлуват живота ни толкова настойчиво и сякаш нарочно. Например, са пружеските двойки, като че ли се съединяват несъвместими личности, сякаш за да се наказват един друг. В различните колективи винаги ще се намери макар един човек, който ще ви досажда. Законите на Мърфи са от същото естество. Поляризацията изкривява енергийната картина и ражда вихри на равновесните сили, вследствие на което реалността се отразява неадекватно, все едно в криво огледало. Човек не разбира... Че патологията се е полявила поради нарушаване на равновесието и се опитва да се бори с околния свят, вместо да отстрани поляризацията. А е необходимо само да изпълните основното правило на трансърфинга – позволете си да бъдете себе си, а на другите да бъдат други. Трябва да пуснете света на свобода, да разхлабите хватката си. Колкото повече държите на желанията и претенциите си, толкова по-силен е магнитът, който привлича всичко противоположно. Става буквално следното – вие сте хванали света за гърлото, а той се се опротивява, опитвайки се да се освободи. Да го притискате и да настоявате е безполезно, ситуацията още повече ще се влуши. Вместо това трябва осъзнато да промените отношението си към ситуацията съобразно с правилото на трансърфинга. Само по себе си съществуването на «закона на подлостта е твърде странно, не е ли истина? Защо? По каква причина светът се държи така гадничко? Или това са само измислици, предрасъдъци? Не, все пак съществува някаква тенденция и няма къде да се денеш от този факт. За щастие, моделът на трансърфинга не само разкрива причината за тази закономерност, но и обяснява как можем да избегнем. Правилото на трансърфинга действа безотказно, като отървава онзи, който го спазва от маса проблеми с неизвестен происход. Штом разхлабите хватката си и престанете да държите света за гърлото, тойто так си става приветлив и. Послушен Е, а онзи, който не пуска света, ще привлича като магнит всичко противоположно. Но законът за лошия късмет не всичко. Штом противоположностите се срещнат, сблъсъкът им се стреми към по-нататъчно изострене. Известният закон за единството и борбата на противоположностите чиято същност се състои в самото му название, вече се е превърнал в учебно знание. Волга се влива в Каспийско море, а Мисисипи в Мексиканския залив. Но не всичко е толкова просто. Нека си зададем въпроса, защо този закон съществува? Вече изяснихме причината за вездесъщото единство на противоположностите, сблъсквайки ги, равновесните сили възстановяват равновесието. А защо противниковите страни са в състояние на непресекваща борба? На пръв поглед би трябвало да е обратното, сблъскват се, усмиряват се взаимно и се успокояват. Ама не, противоположностите ще се, дразнят един друг, докато не се, сбият. И ако някой не ги разтърве, това ще продължава вечно. Примери има колкото щеш. Вие самите можете да потвърдите, че светът частичко ви действа на нервите. Разбира се, за всеки го различно и в различна степен. Но в общи линии същността е, ако в дадения момент нещо може да ви извади от релси, то сякаш напук се случва. Става следното. Ако сте разтревожени от нещо, нервите ви са напрегнати, макар и малко. И като челива връзка с това се появява някакъв паяк и започва да подскачи и дъджавка, още по-силно натягайки нервите ви. Вие се дразните. А паякът подскача още по-силно. Има много начини да се повиши напрежението. Да предположим, бързате за някъде и се страхувате да не закъснете. Паякът плясва с ръце и потривайки ги, възкликва, Айде наще!». От този момент нататък всичко работи против вас. Хората ви препречват пътя и си вървят бавничко, а вие не успявате да ги заобиколите. Необходимо е по-скоро да преминете през вратата, а там буквално се извила опашка от мързеливци, които едва едвата ряд крака. С колите по булеварда става същото. Всички сякаш нарочно са се наговорили. Разбира се, отчасти това се дължи на възприятията, когато бързаш, ти се струва, че целият свят се движи по-бавно. Но има и явни признаци. Асансьорът или колата се поврежда, автобусът закъснява, попадата в задръстване тук вече има някаква злонамерена обективност. Можем да приведем и други примери. Ако сте разтревожени или напрегнати от нещо, хората около вас ще правят тъкмо това, което ви дразни, и то именно когато искате да ви оставят на мира. Децата се качват на главата ви, въпреки, че до тогава са били кротки. Някой наоколо започва да дъвче и да гълта шумно. Разни субекти ви се мутаят в краката и ви досаждат с проблемите си. Навсякъде ви налитат различни пречки. Ако чакаш нетърпеливо някого, дълго не идва. Ако не искаш да виждаш никого, непременно ще се появи някой. И тъй нататък. И този външен натиск става все поинтензивен, колкото повече се натрупва напрежението. Колкото по-силно е то, толкова по-активно ти досаждат за обикалящите те хора. Но ето нещо интересно, те изобщо не се държат така умишлено. Дори на ум не им идва, че пречат на някого. Каква е причината за подобно поведение? В психологията на несъзнателното има много бели петна. Колкото и да странно, в повечето случаи хората са движени от неосъзнати мотиви. Но удивителното дори не е това, а че движещата сила, формираща несъзнателните мотиви, не се намира в човешката психика, а извън нея. Тази сила са невидимите, ала реални енергоинформационни същности, Създавани от мисловната енергия на живите същества махалата. В първата книга за трансърфинга вече доста говорихме за тях. Те винаги се появяват там, където могат да се хранят от енергията на конфликтите. Не бива да предполагате обаче, че тези същности са способни да замислят нещо и да осъществяват. Осъзнато намерение също като пиявиците махалата усещат поляризацията като нееднородност в енергийното поле и се стараят да се прилекят там. Но и това не е толкова страшно. Ужасното е, че те не само поглъщат енергията на конфликта, а и по някакъв начин карат хората да се държат така, че да отделят още повече енергия. Махалата го правят, за да имат енергия в изобилие. Дърпат хората с невидими конци и те им се подчиняват като марионетки. За сега не е ясно как точно махалата влияят на мотивацията на хората, но го правят твърде ефикасно. За тях е недостъпно ясното човешко съзнание, но то не им е необходимо, напълно им е достатъчно подсъзнанието. По принцип всички хора спят наяве. Човек прави много неща машинално, без трезво да се образява. В този момент аз не спя и ясно осъзнавам какво правя, защо и по каква причина е така. Особено ниска е осъзнатостта, когато човек се намира в къщи или в тълпата. В домашна обстановка необходимостта от повишен самоконтрол не е голяма, затова той се отпуска и почти задрямва. Във външен, но тесен кръг на общуване, напротив, съзнанието е най-активно и е заето от самоконтрол. А при голямо струпване на хора, действията на отделния човек отново стават спонтанни, като освен това попадат в силна корелация с общия порив на масата. За да демонстрираме работата на махалото, да вземем най-простия пример, минувач, след когато вървите и искате да го задминете. Щом решите да го заобиколите отляво? И той прави спонтанна крачка наляво, сякаш преграждайки пътя ви. Опитвате се да го заобиколите отдясно и той неволно се отклонява в същата посока. Какво кара минувача да мени посоката? Нали не ви вижда, пък и какво го интересува, че искате да го задминете? Може би някак чувства с гърба си приближаването ви и инстинктивно не желая да пусне съперника пред себе си? На пръв поглед обяснението е такова и все пак не е така. Ако говорим за инстинкти, в живата природа съперничеството винаги се проявява, като противниковите страни стоят лице срещу лице. Махалото ето какво кара минувача да се отклонява на страни. Човек върви, без да мисли как да стъпва, за да се движи по права линия. В това отношение той спи, Затова линията на крачките му от време на време произволно се отклонява на едната или другата страна. Мотивацията, е изборът на посока, се намира в подсъзнанието му, което в този момент не е контролирано, значи е потенциално отворено за махалото. Появявате се вие и се опитвате да го задминете. Всъщност това е конфликт, макар и нищожен. За да го засили... Махалото кара минувача да направи неволна крачка на страни, за да прегради пътя ви и така да изостри ситуацията. Същевременно то не действа умишлено, защото не притежава осъзнато намерение. Пак така несъзнателно извършват работата си равновесните сили. Още веднъж подчертавам, става дума за процеси, чийто механизъм за сега не е ясен, а не за разумно поведение на същности. Само отбелязваме отделните прояви и закономерности на природата на енергоинформационния свят. Няма смисъл да разсъждаваме какво махало работи в дадената ситуация, откъде се взело, как успява да го нарави и какво в действителност става там на енергийно ниво. Все едно, не можем да вникнем в подробности в тези процеси. Има значение само един основен извод. Ако равновесните сили сблъскват противоположностите, махалата правят всичко, за да засилят енергията на възникналия конфликт. Такъв е законът на махалото. Безкрайните битки на махалата, билото семейни скандали или въоръжени конфликти, всички се водят съобразно с този закон. Щом е възникнало противопоставяне, събитията ще се развиват към изостряне на конфликта, каквото и да стане, включително и временните, декоративни примирия. Там, където работи законът на махалото, здравият разум е бесилен. Тъкмо за това действията, както на отделни личности, така и на цели държави, много често не се вместват в рамките на здравия смисъл. В конфликтна ситуация човешките мотиви са подвластни на махалото. Получава се странен ефект, възприемаш миналите си действия като сън, къде ми беше умът? Защо ми хрумна да постъпя така? Ами защото човекът е действал, без да си дава сметка. Едва покъсно когато съзнанието му вече не е било подложено на външно въздействие, оценява станалото адекватно. Близките хора се карат и се разделят, защото са убедени, че имат несходство в характерите. Но нали си имали щастливи моменти, когато всичко е било прекрасно? А внезапно човек се променя и започва да се държи враждебно. Това изобщо не се връзва с предишния му облик. Познато ви Е, нали в действителност работата не е в това, че някой, единият или другият, се е променил. Човек постъпва по съвсем неприемлив за партньора си начин, понеже така го принуждава махалото. То управлява подсъзнателната мотивация на противопоставящите се един на друг хора. И това управление е насочено към увеличаване на енергията на конфликта. Човек не осъзнава, че го принуждават да се конфронтира. Той може да действа съвсем налогично и неадекватно. Особено ясно проличава този ефект в необяснимо жестоките престъпления. Покъсно, вече на подсъдимата скамейка, престъпникът си спомня за предишните си действия с недоумение, сякаш съзнанието ми беше помрачено, и той на лъжа наистина е така. За самия престъпник това е напълно неочаквано. той възприема делото си като страшен сън. Сънят става особено здрав ако вниманието попадне в примката на обсебването. Специфичните общества, като например фармията, групировка или секта, се създава среда с определени стереотипи на поведение и мислене. Това, приспива и подсъзнанието е напълно отворено за зомбиращото въздействие на махалото. Тогава стават неща, които отстрани изглеждат абсолютно невероятни. Защо хората толкова настървено убиват себеподобните си заради това, че те другите се покланят на други и на своите богове? На кого пречат? Хората търкят лишенията на войната и умират с десетки, стотици хиляди, милиони. Къде е инстинктът за самосъхранение? До известна степен можем да разберем битките за богатство и за територия. Но как да си обясним битките за убеждения? Идеята за мир е близка на всички. Но войните не спират. Идеята за единия бог е очевидна. Идеите за братство, справедливост, равенство можем да продължим списъка безкрай. без край. Всички разбират всичко, обаче здравия смисъл го няма. И побеждава злото. Откъде идва то? Универсалният източник на злото са махалата. Щом понаблюдаваме известно време, веднага ще ни стане абсолютно ясно, каквото и да се прави, в което и да е противопоставяне на нещо с нещо, всичко е насочено към увеличаване на енергията на конфликта. Дори борбата да заглъхне, това не е задълго и сетне се разгаря с нова сила. Разбира се, има всякакви махала и те са деструктивни в различна степен. Много от тях са напълно безобидни. Например, махалото.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 Когато разберете какво става, половината от работата е свършена. Силата на влиянието на махалото е обратно пропорционална на осъзнатостта. Той има власт над вас само докато спите наяве. Преди всичко не участвайте в деструктивните битки на махалата, ако не са ви нужни лично на вас. Когато сте в тълпа, необходимо е да слезете от сцената в зрителната зала, да се огледате и да се събудите. Какво правя тук? Давам ли си сметка? Защо ми е нужно това? Събуждането от съня наяве трябва да бъде абсолютно ясно, както показахме по-горе. В този момент аз не спея и ясно осъзнавам какво правя, защо и по каква причина е точно така. Ако осъзнавате това, всичко е наред. А ако не, значи във всяка, дори нищожно дребна ситуация, вие сте марионетка. Посложно е, когато нещо ви дразни. В този случай паякът ще подскача докато напрежението съществува. Обикновено това означава, че махалото е обсебило вниманието ви. За да се освободите от него, е необходимо да станете безразличен. Но това е много трудно. Например, съседите ви досаждат с музиката си, която хич не ви се нрави. Задачата ви е по всякакъв начин да се откачите от махалото. Ала да се принудите да не реагирате е практически невъзможно. Да потискате емоциите си е безполезно. Вместо това е нужно да прехвърлите вниманието си върху нещо друго. Опитайте се да слушате своя музика, но не силно, а само за да заглушите съседската. Измислете и други начини да се отвлечете. Ако успеете да мислите за нещо друго, съседите постепенно ще се умирят. Така е и в останалите случаи. Щом тъпаякът скача, значи вниманието ви е обсебено. Въвлекли се ви в играта на махалото, чиято цел е да увеличи енергията на конфликта. За да се освободите от тази примка, е необходимо да прехвърлите вниманието си на нещо друго. Общо взето, нещата не са толкова лоши. Няма да има напук, ако не спите наяве. Макар че можете да си помислите, че всичко казано до тук е някакво чудовищно бълнуване. Разбира се, не е лесно да свикнеш мисълта че някакви същности могат да те управляват. Да се приеме това знание или не е въпрос на личен избор. И не е нужно да вярвате. Наблюдавайте и сами си правете изводи. Това е накратко съдържанието на концепцията за трансърфинга. Ако в процеса на работата с принципите нещо не ви е ясно, обърнете се към първоисточника книгите от поредицата «Трансърфинг на реалността». Глава 2. Принципи на трансърфинга Едно събуждане Декларация Събудете се тук и сега. Осъзнайте се и помнете, всички хора сънуват и всичко, което става наоколо, не нищо друго, освен сън. Само, че този сън повече няма власт над вас. Вие сте се събудили, значи сте способни да оказвате влияние върху развитието на събитията. Предимството ви е в осъзнатостта. Почувствайте силата си. Тя винаги е с вас, ако помните за нея. Сега всичко ще бъде така, както искате вие. Тълкуване Когато сте се родили в този живот, това е било ново събуждане след редица минали въплъщения сънища на реалността. От момента на появяването ви в света сте притежавали чудни способности. Умели сте да чувате шепота на утрините звезди, да виждате аурата... Да говорите с животните и птиците. Целият свят е бил за вас чудна феерия от изкреща енергия и вие сте били вълшебник, може ли сте да управлявате. Но поддавайки се на влиянието на околните, отново сте потънали в сън. Сънуващите постоянно и целенасочено са фиксирали вниманието ви само върху физическия аспект на реалността. Вследствие на това сте изгубили всичките си магически способности. Не ви ли се струва, че животът ви минава като на сън, където не вие управлявате реалността, а тя вас? Дошло е времето да си върнете предишната сила. Две разкъсване пелената на съня. Декларация. Осъзнайте, че животът ви е игра, която са ви натръпили. Докато сте потънали в нея, не сте способни да прецените обективно обстановката и поне малко да влияете върху развитието на събитията. Отначало слезте сте зрителната зала, огледайте се с ясен поглед и си кажете, в този момент аз не спя и си давам сметка къде се намирам, какво става, какво и защо правя. Сетне се качете обратно на сцената и продължете да играете, като си останете зрител. Сега имате Огромно предимство осъзнатоста Вие сте разрушили тази игра и сте се здобили със способността да управлявате. Тълкуване когато спите, вие се намирате във властта на обстоятелствата, защото разумът ви дреме и безропотно приема всичко както е, сякаш така и трябва да бъде. Наяве става горе-долу същото. Струва ви се, че реалността съществува независимо от вас и вие не сте в състояние да и кратко повлияете. Почти сте се примирили с съдбата си с комбинацията от способности по рождение и условията на средата, в която се налага да живеете. Остава ви само да плувате по течението на съдбата, като от време на време правите слаби опити да заявите правата си. Нима, нищо не може да се промени. И още как? И вие ще го направите. До този момент сте осъзнавали реалността така, както са ви учили да го правите. Сега я е осъзнайте като сън. Единствено в осъзнатия сън вие сте способни истински да контролирате ситуацията. На сцената всеки има своята роля и всеки по някакъв начин взаимодейства с вас. Нещо очаква, натрапва ви, моли или изисква, помага ви или ви пречи, обича ви или ви мрази. Наблюдавайте тази игра осъзнато, отстрани и тогава сам ще разберете всичко. Три дете на Бога Декларация Във всеки го от нас има частица от Бога. Вие сте негово дете, а животът ви е сънят на Бога. Управлявайки реалността със силата на своето намерение, вие изпълнявате неговата воля. Вашето намерение е намерението на Бога. Как можете да се съмнявате, че то ще бъде изпълнено? За тази цел е нужно само да си позволите това право. Когато го молите, е все едно Бог да моли самия себе си. Нима може Бог да моли самия себе си? Нима съществува някой, от когото той да иска нещо за себе си? Той и така ще си вземе всичко, което поиска. Не молете, не искайте и не се стремете. Сами формирайте своята реалност с помощта на осъзнатото намерение. Тълкуване. Нашият свят е театър на сънищата, където Бог е едновременно зрител, сценарист, режисьор и актьор. Като зрител, той наблюдава пьесата, която се играе на сцената на света. Като актьор, той преживява и чувства същото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 Практически всички живи същества не използват намерението осъзнато и целенасочено. Намирайки се в несъзнателен сън, те сякаш смътно искат нещо, без да разбират до край какво именно. Намерението се получава размазано, неясно, инстинктивно. В този смисъл човекът не се е издигнал много над животните. Махалата са успели не само да отнемат на хората осведомеността за техните способности, но и да извратят смисъла на самия живот, като са подменили служенето на Бога с поклонението пред Него. А всъщност целта на живота, както и самото служене на Бога, се състои в сътворяване, съвместно творение с Него. Четири раждане на звезда Декларация За да постигнете истински успех, е необходимо да спрете да следвате общоприетите стандарти и да тръгнете по свой път който е излязъл от общия строй, създава нов еталон на успеха. Махалата не търпят индивидуалност, виждат изгряващата звезда и нищо друго ни им остава, освен да направят свой фаворит. Когато се установява ново правило, строят завива и започва да крачи след новата звезда. За да установите свои правила, е необходимо да си позволите да бъдете себе си. Вие го можете. Изисква се единствено да си вземете тази привилегия. Привилегиите раздавате или отнемате само вие самите. Тълкуване На човек през целия му живот се мъчат да му внушат, че не е съвършен. Че успехът, богатството и славата са само за избрани. Махалата отричат, че всеки може да постигне успех, но грижливо крият факта, че всеки човек притежава уникални способности и качества. За тях индивидуалността е смъртоносна. Ако всички привърженици станат свободни личности и се измъкнат от контрола, махалото просто ще се разпадне. Звездите се раждат самостоятелно, но ги запалват махалата. Образецът за подражание «Еталон за успеха» се създава преднамерено, за да се насочат страмежите на всички останали в една посока. С други думи, задачата на махалата е да натикат всички в строя и да ги принудят да се подчиняват на общото правило. Нищо не ще постигнете, докато не ви стане ясно, че просто трябва да излезете от общия строй. Няма смисъл да играете чужда игра, където правилата не сте определили вие. С каквото и да се занимавате, винаги се стремете да започнете своя игра. В това е тайната на успеха. Пет огледалото на света. Декларация. Вашият свят е това, което вие мислите за него. Светът отразява, като огледало отношението ви към него. Животът е игра, в която светът постоянно поставя на своите обитатели една и съща гатанка, познайте кой съм аз, и всеки отговаря съобразно с представите си, ти си агресивен или ти си уютен. Или весел, мрачен, дружелюбен, враждебен, щастлив, нещастен. Интересното е, че в тази викторина печелят всички. Светът се съгласява и се представя пред всеки го в облика, който е бил поръчен. Какво мислите вие за своя свят? Тълкуване. Ако човек е убеден, че в този свят всичко най добро вече е продадено, тогава за него наистина остават само празни рафтове. Ако мисли, че за добрата стока трябва да чака на огромна опашка и да плати скъпо, така и ще стане. Ако очакванията на човек са песимистични и пълни със съмнения, те непременно се оправдават. И ако очаква да се сблъска с недружелюбно обкръжение, предчувствията му се сбъдват. Но щом на човек му хрумне невинната мисъл, че светът е запазил за него всичко най-добро, и това, кой знае защо, веднага дава плод. Чудакът, който знае, че всичко се постига трудно, веднъж непонятно как се оказва пред рафта, където току-що са докарали стока сякаш специално за него. И внезапно получава всичко безплатно. А след него вече се извила опашка от тези, които са убедени. Реалните на живота са много помрачни, а на глупците просто им върви. И ако късметлията чудък някога промени отношението си към света, след като се сблъскал с реалиите на живота, и реалността ще се промени, запръщайки прозрелия в самия край на опашката. Шест бумеранг Декларация Каквито и мисли да изпращате света, те ще се върнат при вас като бумеранг. Какво става, когато човек мрази нещо? Той влага в това чувство единството на душата и разума си. Ясният образ, отразявайки се в огледалото, запълва целия слой на света. Вследствие на това, човек още повече се нервира, като така увеличава силата на чувството си. Мислено изпраща всички подяволите, а вървете на... А огледалото връща този бумеранг обратно. Ти изпрати и тепте те пращат. Пазете се да не излъчвате негативни мисли и чувства към огледалото на света. Неизбежно ще получите аналогичен отклик от най-неочаквана посока. А знаете, че любовта също е бумеранг. Тълкуване Огледалото на света материализира мислите. Например, ако не харесвате външността си, Оглеждате се в огледалото без удоволствие. Цялото ви внимание е приковано в чертите, които не харесвате и го констатирате. Трябва да разберете, че вие се отразявате в огледалото съобразно с отношението си към себе си. Определете си ново правило да не гледате, а да нацъртате в огледалото на света. Търсете хубавото и игнорирайте лошото, прецеждайте всичко през този филтър. Съсредоточете вниманието си върху това, което искате да получите. Какво правехте преди? Констатирахте факта – не се харесвам. Моят свят не ми харесва, а огледалото затвърждава този факт. Наистина, точно така е. Сега имате друга задача да изнамирате само чертите, които са ви по сърце, и едновременно да си представяте желания образ. От този момент правите само едно, търсите и намирате все нови потвърждения на положителни промени. Всеки изминал ден всичко става все по-добре. Ако упражнявате тази техника редовно, скоро ще ви се наложи само да отваряте уста от изумление. 7. иллюзията на отражението Декларация Човекът е също като коте, което стои пред огледалото и не разбира, че вижда самото себе си. Струва ви се, че сте във властта на обстоятелствата и не сте в състояние да ги промените. Всъщност това е иллюзия, бутафория, която лесно. Можете да разрушите, ако имате желание. Несъзнателно се движите в затворен кръг, наблюдавате реалността, изразявате отношение, огледалото фиксира съдържанието на отношението ви в реалност. Получава се затворен кръг от обратна връзка, действителността се формира като отражение на начина ви на мислене, а образът на своя ред до голяма степен се определя от самото отражение. Принципът за управляване на реалността се състои в това да обърнете кръга, да гледате отначало в себе си и едва после в огледалото. Тълкуване Човекът, вързан за огледалото от своето отношение, примитивната му реакция на действителността, също толкова примитивно се опитва да догони отражението в страмежа си да промени нещо в него. А сега да опитаме да обърнем огледалния кръг обратно. Изразяваме отношение, огледалото фиксира съдържанието на отношението в реалност, наблюдаваме реалността. Какво се получава? Примитивната и безпомощна констатация на отражението е прекратена, а на нейно място се появява преднамерена и целенасочена констатация на образа. Вместо както обикновено да недоволствам от видяното в огледалото, аз се обръщам с гръб към него и започвам да формирам в мислите си образа, който бих искал да видя. Това е изход от огледалния лабиринт. Светът спира и започва да се движи срещу мен. Когато поемете контрола върху отношението си към реалността, започва да работи външното намерение, а за него не съществува нищо неизпълнимо. Необходимо е единствено да прехвърлите вниманието си от отражението върху образа. С други думи, контролирайте мислите си. Не мислете какво не искате и се опитвате да избегнете. А за това какво желаете и се стремите да постигнете. 8. Розовите близначки. Декларация. На Земята има множество райски кътчета, където живеят розови близначки. Ако и вие искате да се окажете там, служете си розови очила и не обръщайте внимание на субектите, които ще ви призовават да ги свалите. Отгласи от райския живот рядко проникват в ежедневието ни. Жадно ловете тези. Слънчеви зайчета, задържайте вниманието си върху тях и тогава ще ги срещате почесто. Сами ще видите как слоят на вашия свят ще започне удивително да се преобразява. Тълкуване. Някога виждали ли сте дъжд в слънчев ден? А две да ги в небето? Срещали ли сте? Близначки, облечени в розово. Трябва да разберете едно просто нещо. Вие самите. С своето отношение отцветявате света си в разноцветни или черни тонове. Ако по-голямата част от мислите ви се отнася към негативни преживявания, животът ще става все по-лош. И обратното, нека времето отвратително, но ако душата ви, пее под дъжда и весело, шляпа в луквите, слоят на света ви ще е изпълнен с празник. Както реят, така и не съществуват някъде там, в други измерения, а тук, на нашата земя. Например, има затвори, но щом вие не сте там, значи това не е вашият свят. Той обаче може да стане ваш, ако фиксирате вниманието си върху криминалната информация. Съществуват аварии, катастрофи, стихийни бедствия и те могат да станат част от вашата реалност, ако пускате себе си новините. Нарочно фиксирайте вниманието си само върху това, което искате да видите своя свят. На всичко останало обръщайте гръб, пускайте го по край очите и ушите си. Злото няма да се отида от реалността, то ще изчезне от вашия слой. Просто няма да се сблъсквате с негативни неща. 9 въздишка на облегчение. Декларация. По принцип трансърфингът не е възможен без достатъчно високо ниво на енергетика. Обикновено по-голямата част от човешката енергия е насочена към множество нереализирани планове. Целта активизира енергията на намерението, но само при условие, че тя се реализира, а не виси в пространството. Необходимо е или да изхвърлите част от потенциалните намерения, или да започнете да ги реализирате. Отпуснете се, дайте си повече свобода. Направете списък на ограниченията, които ви потискат и ги отхвърляте от плещите си. Веднага ще се освободят резерви на енергията на намерението, което ще ви даде възможност да се движите по-нататък. Тълкуване. Много хора вървят през живота, натоварени от всички страни с възможни задължения, незавършени дела, строги условия, планове и многобройни цели. Обърнете внимание, кое ви потиска. Ако се замислите, от много от тези гири можете да се откажете, без да съжалявате. Каква полза постоянно да ги мъкнете със себе си, а да не можете да ги реализирате? Например, непременно трябва да бъда по-добър от всички, ще докажа на всички колко струвам, необходима ми е победа, иначе ще престана да се уважавам, нямам право на грешки. И Така нататък, отродана ще откажа цигарите, ще науча чущ език и изобщо от понеделник ще започна нов живот. Всичко, което безкрайно се отлага за после, е безполезен товар. Нужно е или да го реализирате, или да го изхвърлите, защото той ви отнема енергията, а да я пилеете на празно е просто глупаво. А може би имате някаква огромна гира, от която отдавна вече тайничко мислите да се отървате, но не се решавате? Представете си колко леко ще ви стане, когато я изхвърлите. Десет – освобождаването. Декларация. Ще получите всичко, което искате да имате, ако сте убедени че той е ваше без никакви условия и оговорки. Изборът ви е закон, подлежащ на безусловно изпълнение. Свободата на избора, решимостта да имате, се формира от енергията на намерението. Ако излишните потенциали на вътрешната и външната важност отнемат значителна част от енергията ви, намерението няма да има сила. За да намалите важността на нещата, трябва да действате осъзнато и да си давате сметка на какво придавате излишно голямо значение и какво следва от това. Енергията на излишните потенциали се разсея в действието. Въртете в мислите си целевия слайд и спокойно се движете към целта, това ще бъде вашето действие. Тълкуване Как да не се боите? Като се подсигурите и намерите резервен път. Как да не се беспокоите и да не се тревожите? Като действате. Потенциалите на тревогата и безпокойството се разсейват в действието. Как да не очаквате и да не желаете? Като се примирите с поражението и действате. Разтворете желанието и очакването в действие. Как да се откажете от своята значимост? Като я приемете за аксиома и се откажете от действията, насочени към повишаването и кратко. Как да не се дразните? Като играете с махалото, нарушавайки правилата на неговата игра. Реагирайки неадекватно, вие нарушавате ритъма му и то остава с празни ръце. Как да се отървете от чувството за вина? Като преснете да се оправдавате? Как да се справите с обидата и възмущението? Като спрете да се борите и се движите по течението на вариантите? Какво да правите, ако не е възможно да се справите с обидата и възмущението? Просто си позволете тази слабост. Не се принуждавайте винаги да печелите. И най сетне как да не се огъвате под тежеста на проблемите. Спазвайте принципа за координиране на Намерението И така, вместо да се борите с излишните си потенциали, е необходимо да действате в рамките на чистото намерение. То се изчиства в процеса на движение. Единадесет, увереност Декларация За да получите увереност, трябва да се откажете от нея. Природата на неувереността се крие в повишената важност на нещата. Не ми е нужна увереност като опора, защото щом нямам важност, няма и какво да защитавам и да завоювам. Няма от какво да се страхувам и за какво да се тревожа. Ако за мен нищо няма излишно голямо значение, слоят на моя свят е чист и прозрачен. Отказвам се от борбата и се движа по течението на вариантите. Аз съм празен и за това няма за какво да се захванат в мен. Нямам необходимост да се боря. Просто вървя спокойно и си вземам своето. Това не е колеблива увереност, а спокойна и осъзната координация. Тълкуване. Неувереността създава затворен кръг. Колкото по-високи са въжността на целта и желанието да постигнеш, толкова по-голяма е неувереността. Колкото поздрава е хватката на контрола над себе си и над ситуацията, толкова по-силна е сковаността. Колкото по-големи са тревогата и безпокойството, толкова по-скоро те се оправдават. Борбата за собствената значимост отнема енергия. А чувството за вина превръща живота в жалко съществуване на неудачник. Как да се изтръгнете от този объркан лабиринт? Никак от него няма изход. Тайната на лабиринта е, че стените му ще рухнат, когато престанете да търсите изход и намалите важността на нещата. Откажете се от борбата за своята значимост и ще я получите безусловно. Спрете да се оправдавате пред околните и ще приключите с чувството за вина. По същия начин, ако намалите важността на външните обекти, те ще престанат да господстват над вас със своята значителност. И най-сетне, ще постигнете пълна координация, когато душата и разумът ви са единни. За тази цел е необходимо да се вслушате в сърцето си и да живеете съобразно със своето кредо. 12. Равновесие. Декларация. Когато се намирате в хармонично равновесие с околния свят, животът ви протича леко и приятно. Достигате целите си без особен труд. Но ако изграждате стена на излишни потенциали, Животът се превръща в борба с равновесните сили. Когато се сблъскате с проблемна ситуация, постарайте се да определите къде прекалявате, в какво сте зациклили, на какво придавате излишно значение. Определете важността си, а сет не се откажете от нея. Стената ще рухне, препятствието само ще изчезне, проблемът ще се реши от само себе си. Не преодолявайте препятствията, намалявайте важността. Тълкуване. В света всичко се стреми към равновесие. Там, където се появява излишен енергиен потенциал, възникват равновесни сили, насочени към неговото премахване. Като придавате на нещо излишно голямо значение, получавате резултат, точно обратен на намерението ви. Например, когато сте недоволни от себе си, вие влизате в конфликт с душата си, равновесните сили ви карат да се борите със своите недостатъци и да се опитвате да ги скриете, вследствие на което те излизат още повече наяве. Ако сте недоволни от света, влизате в конфронтация с много махала. Действието на равновесните сили ще бъде насочено да ви дръпне юздите и да ви напъха някъде по-далеч. Когато намалявате важността, също не прекалявайте. Намаляването на външната важност няма нищо общо с пренебрежението и подценяването. Трябва да се отнасяте по-простичко към живота. Не го пренебрегвайте, но и не го украсявайте. Приемайте света такъв, какъвто е намаляването на вътрешната важност, няма нищо общо с смирението и унижаването. Не превъзнасяйте и не принизявайте качествата и. Недостатъците си. Позволете си лукса да бъдете себе си. Тринаресът обаянието на душата. Декларация. В какво се крие тайната на чаровните личности? Те си схвърлили от главите си негативните слайдове и са поставили там позитивни. Обеянието е взаимна любов на душата и разума. Чаровната личност е в състояние на празник на душата, наслаждава се на живота и се къпе в любовта си, без намек на самовлюбеност. Околните чувства точно това усещане за празник. такива хора са много малко, но вие можете да влезете в числото им. Затова е необходимо да се обърнете към душата си. Добикнете да себе си и да поемете по пътя към своята цел. Ще се променят не само личните ви качества, дори тялото ви ще стане по-привлекателно, лицето по-симпатично, а усмивката чаровна. Тълкуване Тайната на привлекателността се състои в единството между душата и разума. Когато човек е доволен от себе си, когато обича себе си и се занимава с любима работа, от него, като че ли строи вътрешна светлина, той живее съобразно със своето кредо. Точно това не достига на хората, ето защо са привлечени от подобна личност като нощни пеперуди към лампа. На енергиен план обаянието се проявява като чисто излъчване на единството между душата и разума. Като тренирате енергетиката си, вие развивате у себе си на обичайни способности да влияете на хората и да предизвиквате симпатията им. Личността си излишък от свободна енергия ражда интереса и благоразположението на околните. Ако все още ви е трудно да се обичате безусловно, правете енергийна на гимнастика, като същевременно твърдите мисъл формата, преизпълвам се с енергия. Имам мощна енергетика и тя всеки ден става помощна. Светя с енергията на любов и обаяние. Аз съм чист енергиен извор. Хората усещат моята енергетика и изпитват симпатия към мен. Когато видите, че хората наистина ви симпатизират, не забравяйте да констатирате мислено, че техниката действително работи. Тази констатация е необходима на разума, защото той вечно се съмнява. Нима съм способен на това? 14. Любов към себе си. Декларация. Ако вие не обичате себе си, никой няма да ви заобича. Нещо повече, никога няма да бъдете щастливи. Всеки конфликт между душата и разума се отразява отрицателно на външността и характера. Съответно и слоят на вашия свят се. Отсветява във все помрачни оттенъци. Преди всичко е нужно да обичате себе си, едва после обърнете внимание на качествата на другите. Необходимо е да разберете и да почувствате факта. Махалата ви принуждават да измените на себе си, да обърнете гръб на душата си и да се подчинявате на правилото. Те са подобри от теб, за това прави като тях, за приличи на тях, седи си в матрицата, бъди винче, а всъщност вие сте уникални. Обърнете се към себе си, приемете се каквито сте, позволете си да бъдете себе си, вземете правото си да бъдете прави. Тогава ще има за какво да се гордеете и да уважавате себе си. Тълкуване ако човек е стигнал далеч в гонитбата на чужди стандарти, ще му бъде трудно просто и така да заобича себе си. Как мога да се обичам, когато не се харесвам? Това е чист излишен потенциал, роден от повишената вътрешна и външна важност. Външната важност е в това, че установеният от някого еталон ми се струва върха на съвършенството. А дали не ценя твърде високо чуждите достоинства? Вътрешната важност принуждавам се да следвам чужди стандарти. А кой е казал, че съм по-лош от другите? Дали самооценката ми не е занижена? За да се заобичате, свалете от стала външната важност и престанете да се кланяте на идоли. Кой ви пречи да създавате свои собствени стандарти? Нека другите ги следват. Отхвърлете вътрешната важност и се отпуснете. Позволете си лукса да имате недостатъци, прехвърляте фокуса на вниманието си върху качествата си. 15. Моята цел сама самият Декларация Ако са ви отхвърлили или страдате от несподелена любов, или търсите любовта, необходимо е да заобичате себе си. Ако все още не сте способни да се обичате каквито сте, займете се със себе си, със своето усъвършенстване. Запишете се във фитнес клуб. Започнете да учите чущ език. Опитайте се да се обличате по-новому, не както обикновено. Направете си магическа татуировка. Купете си вълшебен талисман, колие или пръстен. Като се занимавате със себе си, вие получавате нов смисъл на живота. Грижата за себе си напълно може да стане ваша цел, ако друга не сте си намерили за сега. Това наистина е достойна цел и тя ще привлече към вас успеха и благополучието. Достойни сте за всичко най-добро. Тълкуване. Човек е устроен така, че е доволен от себе си само при условие, че. Другите го ценят, а се обича пак, како другите го обичат. Но светът е огледало. Откъде в отражението ще се вземе любов, ако самият образ не я съдържа? Получава се затворен, огледален кръг. Как да се изтръгнете от него? Много просто. Първо, както е известно, винаги обичаме тези, за които се грижим. Значи е необходимо да отделяме повече внимание на себе си, да се грижим и да се занимаваме със себе си. Второ, любовта прилича на бумеранг, ако я е пратиш в света, тя се връща при теб. Можете да получите любов, включително и към себе си. Ако вместо опасения, недоверие и наодобрение излъчвате любов. Отражението ще тръгне към вас, само когато вие направите първата крачка. Изгражда се обратна връзка. Изпращам света любов, тя се отразява и се връща към мен, светът ми отговаря с заимност, обичат ме следователно, аз също съм доволен от себе си и започвам да се обичам. 16 вяра Декларация Както е казано отдавна и неведнъж. Според вярата ви ще ви бъде въздадено. И действително е така. Но как да повярвате? Да се оговаряте и обеждавате е безполезно. Займете се с конкретна работа, управляване на реалността според принципите на трансърфинга и визуализиране на целевия слайд. Прилагайте принципите в практиката и ще видите какво ще стане. Въшното намерение ще ви отвори вратите към свят, където невъзможното става възможно. Ако разумът си справи пред факта, то ще пусне невероятното шаблона на своето възприемане на света и ще позволи на чудото да се случи. Когато видите, че трансърфингът работи, няма да имате нужда от вяра, ще имате знание. Тълкуване Трансърфингът ви дава карта на местността и правилата на играта. А какво ще правите с тях, решавате вие. Вие сте крал, кралица на своя свят. Не се поддавайте на чуждо влияние. Вярвайте в себе си. Не се доверявайте на чужди решения. Вие знаете и умеете всичко. Но дори сега, когато имате знанието, не сте застраховани от грешки. Истинският успех израства върху руините на вашите неуспехи. Повечето известни личности са преминали през много мъчноти. Просто тази страна от живота им не се ефишира. Така, че ако имате на успех, радвайте се, вие сте на пътя към успеха. Понякога ще ви се струва, че обстоятелствата са против вас. Но откъде знаете точно кой път води към вашата цел? Пазителите на. Древното знание са ви разкрили трансърфинга не за да ви накарат да повярвате в реалността на метафизиката, а за да ви вдъхнат надежда. Там, където има вяра, ще се намери място и за съмнение. А надеждата е необходима, за да започнете да действате. Започнете да действате и ще видите како нова, което ви се струвало невероятно, се реализира. Когато надеждата свърши своето, на нейно място ще дойде осъзнаването. Точно тогава ще си кажете, не искам, не вярвам и не се надявам, аз имам намерение и зная. 17 чувството за вина. Декларация Чувството за вина непременно ражда сценария за наказание, и то без съзнанието ви да знае. Така е устроен шаблонът на човешкото светоусещане, простъпката трябва да бъде последвана от наказание. Щом забележите у себе си и най-малката проява на чувство за вина, бързичко се отървете от този буклук, за да не си в горчите живота. Живейте съобразно със своето кредо и няма да имате никаква вина. Никой няма да посмее да ви осъжда. Ако не се смятате за виновен. Освободен от чувството за вина, никога няма да попаднете в ситуация, в която някой ще ви заплашва с насилие. Няма вина, следователно няма и наказание. Тълкуване. Ако не успявате да се освободите от комплекса за вина, необходимо е да спрете да се оправдавате. Тук се натъкваме на особения случай, когато лечението на болестта като следствие отстранява причината и кратко. Просто наблюдавайте обичайните си действия, за което ще ви е необходима осъзнатост. Ако преди сте имали навика да се извинявате за щяло и нещело, сега си създайте друг навик. Обяснявайте постъпките си само в случай, че това действително е необходимо. Не е нужно да се убеждавате, че не сте длъжни никому за нищо. Нека чувството ви задълг се остане, но външно не бива да го показвате. Като не получават от вас предишните облаги, манипулаторите постепенно ще ви оставят на мира. Същевременно душата и разумът малко по малко ще свикнат с новото усещане, не се оправдавате, значи така трябва, следователно вината ви просто не съществува. Вследствие на това ще се появяват все по малко поводи за изкупление. Ето тъй, поверигата на обратната връзка... Външната форма малко по-малко ще приведе вред вътрешното съдържание, чувството за вина ще изчезне, а след него и съответните проблеми. 18, чувството за Значимост Декларация Когато човек, усещайки се непълноценен в някакво отношение и всячески се стреми да повиши значимостта си, всичко става наопаки. Тя толкова повече намалява, колкото повече се мъчат да подчертаят. И обратното, човек, който не се занимава със своята значимост, а притежава безусловно. Чувството за собствената важност е твърде коварен, излишен потенциал. Равновесните сили ще правят всичко, за да ви свалят от пиедестала. А като се откажете от значителността си, вие ще я получите. Същевременно никога, в никакъв случай не накърнявайте чувството за значимост на другите. Нека това стане табу за вас. По този начин ще избегнете маса проблеми и неприятности, чието причини не можете да разберете. Тълкуване Стремежът да заздравите положението си, да подчертаете качествата си иллюзия, гонене на отражението по гледалния кръг. Но как да се убедите, че струвате скъпо и няма нужда да го доказвате? Съществува веригата на обратната връзка, по която следствието премахва причината. Необходимо е съзнателно да преориентирате намерението си, вместо да се мъчите да се покажете какъв сте, нужно е изобщо да прекратите всички опити да повишите значимостта си. Ако човек не прави това, а знаете, че го правят практически всички, всеки по-своему, околните интуитивно чувстват, че неговата значимост не се нуждае от потвърждение. А що ме така, към него започват да се отнасят с по-голяма симпатия и уважение? Вследствие на това душата и разумът постепенно са завладени от убеждението, че аз действително струвам нещо. В някакъв момент огледалният кръг спира, после завива и започва да се движи среща. В резултат от това самооценката се повишава и комплексът за непълноценност изчезва, сякаш не го е имало. 19. кредото на един създател. Декларация. Винаги бъдете себе си. При никакви обстоятелства не изменяйте на себе си, живейте съобразно със своето кредо. Нарушавайки го или още по-лошо, ако го нямате, вие се разрушавате като личност, заради което в живота ви всичко върви на криво. Когато образът е крив и отражението в огледалото е криво. Необходимо е да приведете мислите и постъпките си към един знаменател да налъжете себе си. Тогава в дуалното огледало няма да се появят никакви досадни скривявания. Вие сте създателна. Своята реалност и няма от какво да се срамувате и страхувате. Помнете, не сте сами, с вас е силата и вашият свят се грижи за вас. Тълкуване. Когато живеете съобразно с кредото си, душата и разумът се сливат в единство. Значи вие постъпвате така, както смятате за нужно, без да се съобразявате с общественото мнение. В никакъв случай не бива да предавате себе си. Ако се налага да правите нещо, на което душата активно се противи, всичко отива по дяволите. И наопаки, когато живеете съобразно с кредото си, дори някои ваши постъпки да са вразра са здравия смисъл, в крайна сметка всичко се нарежда. Не е нужно да анализирате как точно кредото поправя реалността. Просто липсата на изкривявания в образа привежда отражението в норма. Единството между душата и разума формира ясен образ. Който незабавно се материализира от огледалото на света. Всичките ви истински желания ще бъдат изпълнени. Такъв е законът. 20 собственият път. Декларация Няма смисъл да поемате по път без сърце. По него ще се получи пълно разминаване между душата и разума. Усещате вътрешен дискомфорт, неувереност и потиснатост. От една страна. Ви се струва, че правите всичко правилно, а от друга, подсъзнанието ви казва, че това изобщо не е така. А ако пътят има сърце, веднага ще го почувствате. Когато вървите по него, у вас възниква несравнимо усещане, всичко ще бъде така, както искам характерната спокойна увереност. Търсете своя път, на който душата ликува, а разумът доволно потрива ръце. Непременно ще го откриете, ако поискате. Тълкуване Когато започнеш да живееш за себе си и да правиш каквото ти харесва, всичко останало света се устремява към теб, за да ти съответства. Всичко е много просто, щом душата и разумът са в единство, останалото се нарежда автоматично. Но ако единството го няма, например когато душата моли, а разумът се страхува, трябва да се действа внимателно и предпазливо. Слушайте сърцето си, но не забравяйте че живеете в материален свят, който не може мигновено да отговори на вашите желания. Разбира се, е да напуснеш шум си работа, ала ако се боите да останете без средства за съществуване, по-добре не разчитайте на това. Чрез техниката на слайдовете ще можете да си намерите каквато искате работа, в друг град или дори в друга страна, но без сигурна опора сега едва ли ще успеете спокойно да прилагате тази техника. Никога не изгаряйте мостовете след себе си. 21. Вердиктът на един създател. Декларация. Цял живот са ви напътствали и продължават да ви получават какви трябва да бъдете, как да постъпвате, какво да почитате, към какво да се стремите. А сега си вземете законното право да въвеждате собствени канони. Вие решавате какво е правилно и какво не е правилно за вас, тъй като вие самите формирате слоя на своя свят. Имате правото да определите за правилно нова което другите смятат за грешно, ако то не вреди на никого. Като използвате привилегията да установите свой вердикт, вие живеете съобразно със своето кредо. Правото да произнесете вердикта на Създателя е свобода от гнетящите обстоятелства, от всичко, което помрачава живота ви и създава препятствия по пътя към целта ви. То ще ви помогне да се здобиете със спокойна увереност. Тълкуване. В нашия живот колкото хора, толкова мнения. Едни твърдят черно, други бяло. На кого да вярвате? Ами спомнете си, светът е огледало, той се съгласява с всеки го, който смее да произнесе своя вердикт. Но вие не сте огледало. Или сте онзи, който приема чуждите вердикти, или сте създател, който произнася свой. За това въпросът, каква истина да смятате за единствено вярната и на чия страна да преминете към Черните или към белите, отпада. Вече сами можете да определяте своята истина, така съм решил, защото аз съм създател на своята реалност. И това ще действа, защото на ваше разположение. Е пространството на варианти и дуалното огледало всичко, което е необходимо да реализирате запланованото. Има само едно условие, наистина трябва да имате коража да се възползвате от своето право. Ако изпитвате съмнение или огризения на съвестта, значи вердиктът ви губи сила и вие се превръщате от законотворец в подсъдим. Като се съмнявате, при всички случаи ще действате неправилно. Работата не е там, доколко правилно мислите и постъпвате, а доколко сте уверени в своята правота. Само не бива да допускате волята на Създател да се превърне в диктат на разума. Вердиктът има сила само в случай, че душата и разумът са единни. Който не слуша глас на сърцето си, той не създава, а прави грешки. 22. Деклариране на намерението. Декларация. За да управлявате ефикасно реалността, е нужно да се стремите да контролирате мислите си, да не ги пускате на самотък. Отначало това малко ще ви напряга, но после ще ви стане навик. Не правете нищо просто така, плувайки в аморфното желе на неуправляеми мисли. Декларирайте намерението си, концентрирайте се върху целта. Това не значи, че постоянно трябва да бъдете на штрек. Пускайте размислите си да дрейфуват на воля, но го правете целенасочено, на принципа «Ако моят разум блуждае, то е само защото аз му го позволявам». И също тъй целенасочено се връщайте към състоянието на съсредоточаване, когато е необходимо. Тълкуване Обикновено... Мисленият миксер работи самостоятелно. Идеите се раждат и угасват безконтролно, мислите скачат от една тема на друга. А Разумът тропа скрачета като малко дете. Но какъв е смисълът? Ако искате да формирате своята реалност бързо и ефективно, научете се през целия ден от време на време да си казвате мисъл-форми, ръководно начало за всичко, което искате да постигнете. А за препоръчване е основната си цел винаги да държите в задните си мисли, в фонов режим. Произнасяйки декларацията, фиксирате вектора на намерението. Например, струва си да си създадете навика да отделяте по няколко минути на ден за произнасене на следната форма, в мозъка ми е заложена програма за саморазвитие. Мозъкът ми се развива и усъвършенства. Създават се нови връзки между полукълбата. И двете ми полукълба работят точно, съгласувано, синхронно. Идват ми гениални идеи на ум. Мисля нестандартно. Включват се в работа резервите на мозъка ми. Мозъкът ми е активен 90%. Интелектът ми е мощен и става все помощен всеки ден. С лекота решавам всякакви проблеми. Съзнанието ми се прояснява. За мен всичко е прозрачно и просто. Всичко разбирам ясно и ясно го излагам. Можете да си създадете няколко подобни декларации и да ги повтаряте в определено време, например след душ, гимнастика и т.н. Представете си, всичко това ще бъде реализирано. 23. Решимостта да действате. Декларация. Ако ви е нужно нещо, не хабете енергия за колебание. Просто вървете и си вземете своето. Сякаш ще получили съобщение за колет? Не бива да размишлявате, а да имате намерение. Ако в дадения момент ви трябва автобус, място за паркиране, покупка, тапия, изпит, събеседване, среща, каквото и да е, не мислете, а просто вървете и го получите. Откажете се от преживявания от рода на «Възможно ли е?», «По какъв начин?», «Откъде ще дойде и тъна отхвърляте безпокойството, желанието и надеждата?» Оставете само спокойната увереност. Усетете това състояние на намерение да получите своето, без всякакви условия и разсъждения. Например, аз не се замислям дали ще успея, ще дойде ли автобусът, колко ще се наложи да чакам. Просто отивам на спирката и зная, че автобусът ще дойде веднага. Нека това състояние ви съпровожда навсякъде. Тълкуване. Обикновено, когато възниква някакво внезапно желание, в ума ви се включва анализатор. Ще стане или не? Необходимо е да се отървете от този вреден навик. Желанията не се изпълняват, мечтите не се сбъдват, реализира се единствено чистото намерение. До реализация довежда не самото желание, а устремеността към желаното. Намерението не е усърдие, а спокойна съсредоточеност и решимост. Ако се съмнявате или се страхувате, Светът ще отрази като огледало това ваше състояние и в резултат наистина няма да излезе нищо. С каквото и да се занимавате, правете го уверено. Разбира се, винаги съществува вероятност за неуспех. Ала шансовете за успех нарастват многократно, ако липсва колебание. Какво губите, отказвайки се от съмненията? Ако стане добре, а не стане ли не е голяма работа? Опора ще ви бъде координирането на намерението, ако гледате на изглеждащото негативно събитие като на позитивно, тогава всичко. Ще стане именно така. Когато осъзнато контролирате решимостта си да действате, смятайте, че управлявате успеха. 24. Решимостта да имате Декларация Когато в мислите ви няма и сянка на съмнение, желание и страх, а само спокойна решимост да имате, тогава невъзможното става възможно. Можете да се явите на изпит, без да знаете предмета, с лекота да преминете най-сложното събеседване, да сключите изключително изгодна сделка, да спечелите безнадежно дело, да очаровате унези, за които дори не сте смеели да мечтаете. Откажете се от желанието да постигнете целта. Действайте безстрастно като самурай, който живее така, сякаш вече успял да умре. Предварително се примирате с поражението, но мислете така, като че ли целта вече ви е в джоба. Откажете се от надеждата, участ и спасение за слабите. Оставете си само готовността да получите заплануваното. Нали го искате? Тогава къде е проблемът, ще го имате. Тълкуване Желанието е концентриране на вниманието върху самата цел. Вътрешното намерение е концентриране на вниманието върху процеса на движение към целта. Външното намерение е концентриране на вниманието върху това как целта се реализира сама. С вътрешното намерение целта се постига във физическия свят, а с външното се избира от пространството на варианти. Вътрешното намерение се опитва да въздейства пряко на околния свят, а външното позволява на целта да се реализира съобразно с намерението. Безусловната Безрезервна вяра в успеха включва механизма на външното намерение. Обикновено разумът желае, а душата се съпротивява или душата се стреми, а разумът не дава, вследствие на това образът пред огледалото на света става неясен и размазан. А когато душата и разумът са единни стремежите си, се появява ясен образ, който огледалото незабавно материализира от пространството на варианти. Решете се да имате онова, което сте замислили, няма какво да губите. Възможностите ви са ограничени единствено от намерението ви. Декларация Когато изпитате тягостно усещане за празнота, служете в ред дома или работното си място. Разместете мебелите, изхвърлете старите и ненужни вещи, натрупалия се боклук, а полезните и скъпи за вас предмети разположете внимателно изкус. Веднага ще почувствате прилив на сили и радост от живота. По Същия начин е необходимо решително и твърдо да изхвърлите всички негативни мисли, за да не развалят вашия свят. Страх, безпокойство, съмнения, лоши очаквания, недоволство, осъждане, неприязън, чувство за вина и непълноценност трябва да изхвърлите целият този буклук от вашата маничка планета. Тълкуване най-доброто лекарство против депресия е съзидателната дейност, резултатите от която няма да ви накарат да чакате дълго. Така в процеса на създаване на нещо, не е важно какво, душата ще си върне изгубения вкус на живота. Особено резултатно средство е елементарното почистване на дома и изхвърлянето на буклука. По същия начин можете да почистите и целия си свят. С своите действия и мисли всеки човек създава слоя на своя свят и живее в него. Като начинът на мислене играе първостепенна роля. Светът ви става такъв, какъвто си го представяте. Мислите ли, че това е агресивна, недружелюбна среда, така и ще бъде за вас. Ако сте убедени, че в този свят всички блага се получават само с упорит труд, неизбежно ще ви се наложи много и упорито да работите. Смятате ли, че богатството и успехът с пътници на избраните винаги ще стоите на края на опашката? Колкото повече негативни мисли има в главата ви, толкова помрачна е действителността. Като се отървете от негативния буклук, с очудване ще откриете, че реалността придобива все потопли и уютни оттенъци. 26. Вълната на успеха Декларация Понякога ви спохождат вдъхновение и укриленост. Но после отново потъвате във всекидневната рутина. Как да запазите състоянието на празник? Преди всичко трябва да помните за него. Нужно е да поддържате у себе си огънчето на празника, да лелеете това усещане. Да наблюдавате как се променя животът ви към по-добро, да се хващате за всяка сламка на радост, да търсите във всичко положителните знаци. Необходимо е да помните всяка минута, че се занимавате с трансърфинг, съзнателно вървите към своята мечта, а значи управлявате съдбата си. Дори само това ще ви внуши спокойствие, увереност и радост, следователно празникът винаги е с вас. Когато усещането за празник ви стане навик, тогава постоянно ще сте нагребена на вълната на успеха. Тълкуване Радвайте се на всичко, което имате в момента. Това не е празен призив да бъдете щастливи априори. Понякога Обстоятелствата са такива, че е много трудно да бъде щастлив. Но чисто практическа гледна точка да изразявате недоволство е съвсем неизгодно. Не пускайте лошите новини в сърцето и в живота си. Обръщайте гръб на лошите и се отваряйте за добрите новини. Необходимо е да отбелязвате и грижливо да пазите и най-дребните позитивни промени. Когато сте в добри отношения с себе си и с околния свят, около вас се създава област на хармонични тръптения, където всичко се нарежда успешно. Позитивната нагласа винаги води до успех и съзидание. 27. В преследване на отражението Декларация Как постъпва човек, когато вижда, че не се реализира това, което иска? Обикновеният разум на успешно се мъчи да въздейства на отражението в огледалото, докато е необходимо да се промени самият образ. Образът е насоката и характерът на мислите. Ситуацията е съвсем нелепа. Изправен пред огледалото, човек се старае да хване с ръце отражението и да направи нещо с него. Необходимо е да откъснете погледа си от огледалото и да се откажете от тесногръдото намерение да обърнете света в нужната ви посока. А сега, ако самите вие целенасочено изпращате света своите мисълформи и въпреки характера на ситуацията изразявате положително отношение, всичко ще стане както искате. Тълкуване трябва да направите инвентаризация на мислите си и да изхвърлите оттам всички частици не. Недоволство, нежелание, неприемане, неодобрение, ненавист, неверие в успеха и тъна напъхайте в чувал целият този буклук и го изхвърлете на бунището. Мислите ви трябва да бъдат насочени към онова, което ви се иска и ви се нрави. Тогава в огледалото ще се отразяват само приятни неща. От друга страна, бъдете готови, че известно време в слоя на вашия свят няма да настъпят никакви промени. Или напротив, като напук ще ви нападнат всякакви неприятности. Е, и какво? Това са временни на удобства, свързани с преместването на ново ниво на отношение с реалността. Защото знаете, че огледалото работи с забавене. Трябва да държите на линията си въпреки всичко. Изчакайте спокойно, докато нищо не става. Буквално като в приказката, ако се огледаш, ще се вкамениш, нека в огледалото да става дявол знае какво, но аз знам, никъде няма да се денея рано или късно в него ще се отрази образът, който аз създавам в мислите си. Ако не се поддам на изкушението да погледна и твърдо държа на своето, в огледалото ще се формира моята реалност. Всичко ще стане както аз искам. 28. Формиране на образа Декларация за да се фиксира мисъл формата в материалната действителност, е необходимо да възпроизвеждате системно. Може и да не вярвате, че всичко е толкова просто. Обикновен, рутинен труд и никакво въображение. За това пък наистина работи. Просто по принцип на хората не им достига търпение. Те се запалват въодушевено от някаква идея, а сетне бързо истиват. Но за да се материализира заплануваното, Целевият слайд трябва да се превърта в мислите достатъчно дълго време. Чудеса няма, има конкретна работа за управляване на реалността. Тълкуване Ако разумът не си противоречи с повелите на сърцето, възниква невероятна сила външното намерение, което материализира сектора от пространството на варианти, отговарящ на начина на мислене. При единство между душата и разума този образ придобива ясни контури, за това незабавно се реализира. Светът буквално се съгласява с онова, което мислите за него. Но защо обикновено се оправдават най-лошите ни очаквания, а надеждите и мечтите не се сбъдват? В живота често става така, че душата се стреми, а разумът се съмнява и не пуска или обратното, разсъдъкът привежда убедителни доводи, а сърцето остава равнодушно. Когато единството е нарушено, образът е размазан, сяка се раздвоява, душата желае едно, а разумът твърди друго. И само в едно се сливат безусловно в омразата и опасенията. Какво да се прави? Материалната реализация е инертна като смола. Тази крепост може да бъде превзета с продължителна обсада. Ако наистина искате да постигнете целта си, трябва да се занимавате редовно с визуализиране на слайда. 29. Отдай ми се свят. Декларация. Когато искате нещо от света, не го принуждавайте да ви го даде. Какво отразява огледалото, ако пред него подскача капризно дете? Искам. Дай. Само фактът и нищо повече. Принципът е много прост. Ако искате отражението в огледалото на света да тръгне насреща ви, направете първата крачка. Откажете се от намерението да получите и го сменете с намерението да дадете, тогава ще получите онова, от което сте се отказали. Тълкуване. Искате да получите признание и уважение от някого? Не настоявайте. Уважавайте човека вие, направете така, че той да се чувства важен във вашите очи. Нуждаете се от съчувствие и благодарност. Не ги търсете. Проявете искрена загриженост и участие в проблемите на човека. Стремите се да ви симпатизират. Няма да го направят за красивите ви очи. Самите вие проявявате симпатия към човека, тогава и вие ще му станете симпатични. Нуждаете се от помощ и подкрепа. Самите вие помагайте. По този начин ще повишите своята значимост, а човекът няма да поиска да бъде понезначителен от вас и ще ви се отблагодари. Най-сетне, искате да имате взаимна любов? Откажете се от правото на притежание и отношенията на зависимост. Това ще стане ако просто обичате, без да разчитате на нищо. Такава любов се среща много рядко, пред нея никой не може да устои. Във всички тези случаи вие непременно ще получите онова, от което сте се отказали. 30. аз ти се отдавам, свят. Декларация Обикновено човек всецело е погълнат от мисли какво иска да постигне от другите, но не се опитва да разбере какво искат те. Когато прехвърлите вниманието си върху желанията и мотивите на хората, лесно ще получите онова, което искате. За тази цел само трябва да определите към какво е насочено вътрешното намерение на партньора. Всеки път, когато ви е необходимо да получите нещо от друг човек, да спечелите симпатията му или да го накарате да свърши нещо, задайте си въпроса – какво иска той, какво го движи, какво го интересува? Насочете действията си за реализиране на намеренията на партньора и той охотно ще ви се. Отплати са същото. Тълкуване. Така или иначе, всички проблеми се раждат поради възникване на противоречия между вътрешните намерения на хората. Един иска нещо, другия, ръководейки се от своите интереси. На свой ред другият мисли иначе и иска да постигне своето. Използвайте вътрешното намерение на хората за постигане на своите цели. В основата на вътрешното намерение стои чувството за собствена значимост на човека. След собствения му живот за него няма нищо по-важно от значимостта. Прехвърляте вниманието от себе си към хората. Престанете да играете играта «Повишаване на своята значимост». Играйте играта за повишаване значимостта на другите. За да привлечете вниманието към себе си, достатъчно е само да проявите интерес към околните. Говорете с хората не за онова, което интересува вас, а какво интересува тях, включително и за тях самите. Партньорът ви на последно място се интересува от вашите качества и недостатъци. На първо място го интересува чувството за собствена значимост, което получава от общуването с вас. Как да накараме някого да направи нещо? Дайте на човека задача светлината на повишаване на неговата значимост и той самичък ще поиска да го направи. 31. Реакцията на мидата. Декларация. Човек охотно изразява отношението си във вид на недоволство, когато има повод, а всичко хубаво приема едва ли неравнодушно, като че ли така трябва да бъде. Прави го несъзнателно, реагирайки като мида по навик. А сега се издигнете на едно стъпало над мидата. Събудете се и използвайте предимството си да изразявате отношението си съзнателно. Със своето намерение аз избирам цветовете на своята реалност. Независимо от обстоятелствата се настройвам мажорно. Правя го съзнателно, а не като реагирам примитивно на външния дразнител. Като управлявате мислите си, вие управлявате реалността. В противен случай тя ви управлява. Тълкуване Склонността към негативизъм образува все нови непривлекателни черти в огледалото. Индивидуалният слой на света се отсветява в мрачни тонове и се изпълва с неприятни за собственика му събития. Когато човек унива, съответно в огледалото облаците се сгъстяват. А ако се настрои агресивно, в отговор светът веднага настръхва. Обърнете внимание, когато се скарате с някого или рязко изразите. Недоволството си, Непременно ще последва и друга неприятност. И колкото повече се дразните, толкова по упорито ви спохождат нови беди, всички наоколо започват да ви досаждат. Не е важно какво мислите, главното е за какво. Дали ви харесва отражението или не, седно си мислите «Я се махай» или «Колко ми омръзна». Има значение само съдържанието на мислите ви. В отражението започва да преобладава всичко което отговаря на съдържанието на образа. Но когато вземете под контрол чувствата, които ви привързват към отражението, вие се освобождавате от огледалото. Не бива обаче да потискате емоциите си, те са само следствие от отношението. Нужно е да промените самото отношение, начина да реагирате и да възприемате действителността. Като получите свобода, ще се здобиете със способност да формирате нужното ви отражение. 32. Намерението на един създател Декларация По своя воля вие обявявате всяко събитие или обстоятелство за благоприятно и че ви е от полза. Това не е оплувание на добрата воля на света, който се грижи за вас, защото ви обича. Това не е увереност, която обстоятелствата могат във всеки момент да разколебаят. Това не е самонадеяност, основана на сляпата вяра в успеха. И дори не оптимизъм като черта на характера. Това е намерението на Създател. Самите вие формирате слоя на своя свят, творите своята реалност. Вие сте Създател на реалността, ако умеете да се движите, като предоставяте и на света свободата на движение. Тълкуване Създателят е не толкова активен дец, колкото наблюдател. Не да подчини, а да позволи, с това се отличава намерението му. Гледайки се в огледалото, трябва да движите на отражението, а самия образ, отношението и насоката на мислите си. С други думи, да движите себе си, а не да се опитвате да уловите отражението. Ако си мислите, че намерението е решителна нагласа да поискате от света онова, което уж ви се полага, нищо няма да получите. И ако молите света да ви даде онова, което искате, пак няма да получите нищо. Всичко, което ви е нужно, е да направите поръчката си и да позволите на света да изпълни. Защото вие просто не му давате да го направи, понеже искате, молите, страхувате се и се съмнявате. В такъв случай светът също нещо иска, моли, страхува се и се съмнява, Та е абсолютно. Безукорно отразява вашето отношение. Защото той е огледало. Необходимо е да го почувствате. Пуснете света на воля. Позволете му още сега да бъде комфортен за вас. Това е колебливо, мимолетно отношение, то бързо преминава, но вие трябва да го уловите. Представете си за миг нещо невероятно. Враждебният, проблемен, труден и наудобен свят внезапно става за вас радостен и комфортен. Вие му го позволявате. Вие решавате. Тайната на силата се състои в това да отпуснете хватката си. 33. Правилото на махалото Декларация Правилото на махалото гласи «Прави като мен», това означава «Промени се», «Измени на себе си», «Следва и общоприетите стереотипи». Стремежа си да отговаря на еталона на чуждия успех човек губи себе си и е дълбоко нещастен, тъй като е просто невъзможно да отговори на всички стандарти. И не е нужно да го прави. Не се страхувайте да нарушите правилото на махалото. Сами установявайте своите стандарти. Който нарушава правилото на махалото, става или лидер, или отцепник. Едни стават звезди, други са отхвърлени от обществото. Разликата между едните и другите е в това, че първите са убедени, че имат пълното право да нарушат правилото на махалото, а вторите се съмняват. Вземете си своето право. Тълкуване. Правилото на махалото определя нормите на поведение и мислене, те е стандартите на нормалност. Човек не разбира, че му предлагат фалшификат, имитация на успеха. Чуждият успех не може да служи за пример, за образец за подражание. Истински успех постигат само у нези, които се осмеляват да нарушат правилото и да тръгнат по своя път. Движики се по чужди стъпки, човек е обречен навеки да догонва залязващото слънце. Стандартите за успех са мираж, но човек не знае или не желая да знае, че правилото на махалото го държи в паяжината на иллюзиите. Често иллюзията е посладка, сладка по-удобна, по поразбираема от неизвестната реалност. Но ако заемате определено положение структурата, трябва да имате предвид, че не бива да и кратко се противопоставяте, без да се замисляте. Не става дума напълно да се освободите от всички махала, това едва ли е възможно. Главното е да не бъдете марионетка и да действате осъзнато, за да използвате структурата в свой интерес. Стремете се да установите свои нови правила, без при това да нарушавате старите правила на. Структурата 34. Правилото на трансърфинга Декларация Откажете се от правилото на махалото, прави като мен, и го сменете с правилото на трансърфинга, позволете си да бъдете себе си, а на другите да бъдат други. Да си позволите да бъдете себе си, значи да се приемете с всичките си несъвършенства. Да позволите на другия да бъде друг, значи да снемете от него проекциите на своите очаквания. Това универсално правило ви дава възможност да получите вътрешна свобода и да изхвърлите от живота си маса всевъзможни проблеми. Тълкуване Не дайте да се замисляте защо работи правилото на трансърфинга. Просто го спазвайте. Винаги когато се сблъсквате с проблемна ситуация, се питайте, как трябва да постъпя, за да не наруша правилото? Това ще ви позволи да решите множество въпроси наведнъж, да намерите вътрешната си опора, кредото, да се отървете от комплексите за вина и непълноценност, да почувствате увереност, да избегнете много конфликти и разочарования, да оправите оплетени между противоречия и, най-сетне, да откриете своя път. Правилото на трансърфинга е достоинство на кралете. 35. Намаляване на важността Декларация Всички неравновесни чувства и реакции негодуване, недоволство, раздразнение, безпокойство, вълнение, потиснатост, объркване, отчаяние, страх, жалост, привързаност, копнеш, умиление, идеализиране, преклонение, възторг, разочарование, гордост. Високомерие, презрение, отвръщение, обида и тъйнататък са следствие от повишената важност на нещата. Махалата ви привързват с тези нишки и ви превръщат в марионетка. Да намалите въжността не означава да се борите с чувствата си и да се опитвате да ги потиснете. Трябва да отстраните причината отношението си. Необходимо е да осъзнаете, че въжността няма да ви донесе нищо освен проблеми, а после целенасочено да намалите. Тълкуване Проблемите, като такива, не съществуват, има само изкуствено повишена важност на нещата. Когато човек осъзнае тази иллюзорност на проблемите, може целенасочено да намали важността на всичко, което не му дава покой. Обърнете внимание, не да го омалуважите, а да намалите значимостта. Да погледнете играта отстрани, трезво и безпристрастно. Като намалите важността, Веднага ще влезете в равновесно състояние, ама халатане. Ще могат да установят контрол върху вас, защото просто няма за какво да се захванат. Това не означава, че трябва да се превърнете в изтукан. Емоциите се раждат от отношението, за това трябва да промените него. Чувствата и емоциите са следствие. А причината е една важността. Да предположим, че при мен някой се е родил, умрял или има сватба. Или още някакво важно събитие? За мен важно ли е? Не. Безразлично ли ми е? Също не. Схващате ли разликата? Просто не преувеличавам този проблем и не тормозя по този повод себе си и околните. Силното отклонение към външната важност ражда фанатици, а отклонението към вътрешната важност кретени. 36. Спиране на битката Декларация Светът отразява, като огледало вашето отношение към Него. Когато не сте доволни от Него, Той ви обръща гръб. Когато се борите с Него, и Той се бори с вас. Когато спирате битката си, Светът тръгва към вас. Ако просто си позволите да имате онова, което сте си намислили, външното намерение ще намери начин да ви го даде. И тогава в един прекрасен ден ще стане нещо което другите ще нарекат чудо. Отчаяно желаете да постигнете целта си ли? Престанете да желаете, без друго ще си получите своето. Просто мислете, че си вземате своето. Вземате го спокойно, без да искате и да настоявате. Нали го искам, къде е проблемът? Значи ще го имам. Тълкуване. Махалата ви налагат съвсем друг сценарий. Принуждават ви да се борите, за да постигнете целите си. За да го направите, трябва да обявите война на себе си и на света. Внушават ви, че не сте съвършени. За това няма да постигнете целта си докато не се промените. А като се промените, трябва да се включите в битката за място по слънцето. Целият този сценарий преследва една единствена цел да вземе от вас енергия и да ви натика в клетката на матрицата. Борейки се със себе си, вие давате енергия на махалото. Борейки се със света, правите същото. Никой не може да ви принуди да се борите. Но нямате друг изход, щом сте изпълнени с вътрешна и външна важност. Ако не успявате да си вземете и да си позволите да имате сега, отложете го за после. Отлагането за после обаче довежда до това. Че във всеки момент животът се разглежда като подготовка за по-доброто бъдеще. Човек винаги е неудовлетворен от настоящето и се отешава с надеждата за скорошно подобрение. При такова отношение бъдещето никога не настъпва и непрекъснато се мържелее някъде напред. Със същия успех можете да се опитвате да догоните залязващото слънце. Позволете си да го имате тук и сега. 37. Координиране на намерението Декларация ако решите да гледате на негативното на пръв поглед събитие като на позитивно, тогава всичко ще бъде точно така. Помнете, колкото изглежда сега, чака ви някакъв много приятен сюрприз, при условие, че в този момент запазите координацията. При всяко изпитание си кажете, ако стане добре, а ако не стане още по-добре. Защото знаете, че вашият свят се грижи за вас и ако нещо не стане, значи сте избегнали други незнайни проблеми. С това леко настроение, спокойно вървете на среща със съдбата, която отворите вие самите. От сега нататък, каквото и да се случва, всичко е както трябва. Тълкуване. Човешкият живот, както и всяко друго движение на материята, е верига от причини и следствия. В пространството на варианти следствието винаги е разположено близо до своята причина. Както едното проистича от другото, така и близко разположените сектори на пространството се подреждат в жизнена линия. Всяко събитие върху жизнената линия има две разклонения – в благоприятна и в неблагоприятна посока. Сблъсквайки се с едно или друго събитие, всеки път вие правите избор как да се отнасяте към него. Ако го разглеждате като позитивно, попадате върху благоприятното разклонение на жизнената линия. Склонността към негативизъм обаче ви кара да недоволствате и да изберете неблагоприятното разклонение. Щом нещо ви раздразни, следва нова неприятност. Така, че се потвърждава изразът, едно зло никога не идва само. Но поредицата от неприятности не следва самата беда, а вашето отношение е към нея. Закономерността се създава от избора, който правите на кръстопътя. Принципът за координиране на намерението ви дава възможност винаги да попадате върху благоприятната жизнена линия. 38. Светът се грижи Декларация Нека ваше ръководно начало бъде формулата «Моят свят се грижи за мен», повтаряйте я при всички, дори най-незначителните обстоятелства, каквото и да става добро или лошо. Когато имате успех, не забравяйте да потвърдите, че светът наистина се грижи за вас. Констатирайте това потвърждение при всяка дреболия. Когато се сблъскате с досадни обстоятелства, въпреки всичко твърдете, че всичко е наред. Светът ви най-добре знае как да се грижи за вас. Както гледате в огледалото, така и ще бъде. Тълкуване Ако добавим злато в амалгамата на огледалото, както са правили венецианските майстори на времето, отражението ще придобие потопли от тенъци. Тъй като светът е огледало, можем да го настроим по същия начин, да създадем своя собствена амалгама. Например, можете да изберете следната госпостаща формула – «Моят свят се грижи за мен». Приемете аз за Аксиома. Настройте целенасочено светоусещането си съобразно с доминантата и ще видите как ще реагира огледалото. Въпреки своята простота техниката на амалгамата притежава такава мощ, за която и не подозирате. Ако ви стигне търпението да превърнете тази техника в навик, след известно време буквално ще бъдете смеяни колко реално е въздействието на мислите ви върху околната действителност. 39. Срещу течението Декларация Поне за ден наблюдавайте как разумът ви се опитва да гребе срещу течението. Предлагат ви нещо, а вие отказвате. Или искат да ви съобщат нещо, а вие не слушате. Някой изразява своята гледна точка, а вие спорите. Някой прави нещо по-своему, а вие го получавате. Предлагат ви решение, а вие възразявате. Очаквате едно, а получавате друго и недоволствате. Някой ви пречи. Вие си ядосвате. Нещо е в разраз с вашия сценарий и вие се впускате с рогата напред, за да насочите течението в нужната посока. Сменете тактиката. Пренесете центъра на тежеста от контрола върху наблюдението. Не бива да пляскате с ръце по водата. Не пречете на живота си да се движи по течението и ще видите колко по-леко ще ви стане. Тълкуване. Човешкият разум работи като изчислителна машина, старае се да пресметне няколко хода напред и да направи свой план за действие. Но той рядко успява да намери оптималното решение, защото в задачата има твърде много неизвестни. Освен това ситуацията непрекъснато се мени. Разумът обаче опорито се държи за своя сценарий, с други думи, гребе срещу течението. Вследствие на това на празно се изразходва маса енергия, а проблемите и пречките се увеличават. Разумът се стреми не да управлява своето движение по течението, а самото течение. Това е една от главните причини за възникването на всякакви проблеми и неприятности. Стремете се повече да наблюдавате, а не да контролирате. Не бързайте да емахвате с ръка, да възразявате, спорите, да доказвате своето, да се намесвате, управлявате и да критикувате. Дайте шанс на ситуацията да се оправи без активната ви намеса или противодействие. Като се откажете от контрола, ще получите по-голям контрол над ситуацията, отколкото преди. Единственият контрол, на който трябва да обръщате внимание, е контролирането на вътрешната и външната важност. 40. По течението на вариантите Декларация Влезте в равновесие с околния свят и се доверете на течението на вариантите. Освободете ситуацията, станете не не участник, а страничен наблюдател. Спазвайте правилото да правите всичко по най-лесния начин. Преди да започнете да решавате проблема, се запитайте как най просто да го направите. Ако нещо не става така, както сте очаквали, освободете хватката си и направете непредвидена промяна сценария си. Предлагат ви нещо, не бързайте да отказвате. Дават ви съвет, опитайте да го обмислите. Чувате чуждо мнение, не бързайте да го дискутирате. Струва ви се, че някой не прави нещо както трябва и какво от това. Хората поемат инициативата, позволете им да реализират своето намерение. Течението на вариантите е разкошен подарък за разума. Тълкуване Разумът Непрекъснато разработва план за по-нататъчните действия. Струва му се, че е способен да пресметне всичко по най-добрия начин. Но планът вече съществува в пространството на варианти. Информационната структура е организирана във веригите на причиноследствените връзки. Те създават течението на вариантите, което подрежда събитията просто и оптимално. Човек е свикнал да преодолява препятствия да гребе срещу течението, и този навик го кара да търси сложни решения на простите проблеми. Обратното, природата винаги действа по пътя на най-малкото съпротивление и не хаби на празно енергия. Например, защо често пъти дълго търсите необходимата ви вещ в цялата околност, а в крайна сметка тя се оказва под нос ви? Ако не се съпротивявате на течението на вариантите, решението ще дойде само, и то най-оптималното. 41. Навикът да си спомняте Декларация За да намерите изход от някаква проблемна ситуация, като начало си спомнете и си дайте сметка, че тя е възникнала поради повишаването на важността. Несъзнателният сън изцяло ви е завладил и се случва независимо от вас, само защото не осъзнавате, че е само сън. По същия начин и наяве, докато не си давате сметка, че сте потънали в проблема, обстоятелствата ще господстват над вас. Спрете, освободете се от магията и си спомнете, че реалността е сън, който можете да управлявате. А като се събудите, се заемете с трансърфинг на своя сън наяве. Тълкуване Главната трудност е на време да си спомните, че сте се оплели във вътрешна или външна важност. За тази цел ви е необходим надзирател, вътрешен наблюдател, който постоянно следи дали сте осъзнати. Разбира се, много е трудно да се сдържаш, когато буквално ти си иска да късаш и да хвърляш. Също като вампир, махалото използва своя рода анестезия, навика ви да заспивате, когато реагирате негативно на дразнителя. Дори сега. Докато четете тези редове, можете да се отвлечете и да отговорите раздразнено на нежелано телефонно повикване. Постарайте се няколко пъти през деня да се събудите, да се огледате с ясен поглед и да осъзнаете, че всичко ставащо е сън, но вие не спите и си давате сметка за действията си. Навика да си спомняте се изработва със системна практика. Докато осъзнатостта не ви стане навик, махалата ще се опитват по всякакъв. Начин да ви заловят. Не се отчаивайте, това ще са главно дребни неприятности. Ако не се предадете и се научите да помните, победата ви ще бъде впечатляваща, ще видите. 42. Разчупване на стереотипите Декларация Ако ви убеждават, че сте длъжни да се трудите за благото на нещо или на някого, не вярвайте. Ако ви доказват... Че всичко в този свят се постига с упорит труд, не вярвайте. Ако се опитват да ви натръпят жестока борба за място под слънцето, не вярвайте. Ако ви посочват къде ви е мястото, не вярвайте. Ако се опитват да ви завлекат в секта или общество, където е нужен, приносът ви в общото дело, не вярвайте. Ако ви казват, че понеже сте родени в бедност, така трябва и да изживеете целият си живот, не вярвайте. Ако ви внушават че възможностите ви са ограничени, не вярвайте. Тълкуване. От гледна точка на здравия смисъл в трансърфинга всичко е прообърнато с главата надолу. Впрочем, същото може да се каже за здравия смисъл от позицията на трансърфинга. Ако не желаете да живеете като всички, ако не се задоволявате със средни постижения, ако се стремите в този свой единствен живот да получите всичко по пълна програма, тогава сте странник. В трансърфинга странникът не е избраник на съдбата, тя е негова избраница. Ще постигнете всичко, което искате, ако успеете да разклатите монолита на своя здрав смисъл. Човек погрешно смята рационалния светоглед за ненарушим закон. Но той е, е фалшив и може да бъде разчупен. В живота често се случват необясними чудеса. Тогава защо не пуснете в своя живот едно такова чудо? Трябва просто да си позволите да имате онова, което иска душата ви. Ако отхвърлите паежината на предубежденията и ограниченията, с която са ви омотали махалата, ако повярвате искрено, че сте достойни за своята мечта и си позволите да имате онова, което искате от цялата си душа, ще го получите. 43. Визуализиране на процеса Декларация С каквото и да се занимавате, Вашата ефективност ще нарасне многократно, ако не просто добре вършите работата си, а осъзнато и с ентусиазъм и кратко се любувате, постоянно констатирате нейното съвършенство. Това е много важно. Принципът е следният. Всичко ми се получава чудесно. Днес правя всичко по-добре от вчера и утре ще е по-добре от днес. Когато превъртате в мислите си целевия слайд. Всички обстоятелства работят за постигане на целта. Дори да ви се струва, че не е така. Но ако едновременно визуализирате процеса, слоят на вашия свят лети към мечтата ви с шемет на скорост. Тълкуване. Да предположим, че работите над някакъв проект творите нещо. В процеса на работата, както и след нея си представайте как обектът на вашето творчество все повече се усъвършенства. Днес сте завършили някои детайли, а утре смятате да добавите нови штрихи. Представайте си как творението ви все повече се преобразява. Придавате му нови качества, а във вашите очито се превръща в шедьовър. Доволни сте, обладани сте от творческия процес, рожбата ви расте ведно с вас. Нужно е не просто да съзърцявате своя предмет, а да си представяте процеса на раждането и усъвършенстването му. Едновременно творете и се любовайте. Не се срамувайте да се наречете гении. Повтаряйте си мисъл формата, в главата ми се раждат нови гениални идеи. Ако работите над тялото си, постъпете аналогично, отглеждайте го както майката детето си. Представяйте си как тялото ви постепенно става съвършено. Грижете се за него, тренирайте го и си представяйте как мускулите на някои места се увеличават, а на други се стягат. С очудване ще откриете колко бързо и ефективно се реализира твърдението за съвършенство. 44. Слайдът. Декларация. Обикновено хората действат само в рамките на физическата реалност, ръководейки се от така наречения здрав смисъл. Това не е ефективно. Сега имате огромно предимство. Използвайки е метафизичните свойства на реалността, вие сте способни да материализирате онова, което сте замислили. За да може мисъл формата да се фиксира в материалната действителност, Необходимо е да възпроизвеждате системно да въртите в мислите си целевия слайд, тъй е картината, където целта вече е постигната. За разлика от безполезните мечти, това е конкретна работа. Като извършите работата, ще получите и резултат. Тълкуване Когато визуализирате, слоят на вашия свят се премества в секторите на пространството на варианти, където целта е постигната. Не мислете как ще се осъществи това. В мислите ви трябва да е само целевият слайд. Когато му дойде времето, външното намерение ще ви отвори вратата реалните възможности, за които не сте подозирали преди и които нямаше. Да се появят, ако не работехте с слайда. Когато видите, че целта наистина се приближава, страховете и съмненията ви ще изчезнат от само себе си. Не наблюдавайте слайда отстрани, като на кино, а живейте в него, макар и виртуално. Престорете се, че всичко се случва в действителност. Представете си все нови подробности. Не превръщайте работата с слайда в тегуба. Просто си доставете удоволствие с картината, където желаната цел вече е постигната. И, разбира се, не се престаравайте, ако визуализацията не е много ясна. Правете всичко както ви е удобно, както се получи. Главното е, ако се занимавате системно и с удоволствие, Смятайте, че целта ви е в джоба. 45. Пътят към целта. Декларация. Отхвърляте важността на целта, откажете се от копнежите и оставете само решимостта да имате. Трябва да вървите към вашата цел, както отивате при почтенската котия за кореспонденцията си. Единственото, което може да провали цялата работа по пътя към вашата цел, е излишната отговорност, прекаленото усърдие и страхът от поражение. Превъртайте в мислите си слайда, без да включвате в него никакви сценарии. Не мислете за средствата за постигане на целта. Ако се съсредоточите върху целта, сякаш вече е постигната, след известно време външното намерение ще разкрие пред вас възможности, ще отвори врати, и тогава средствата ще дойдат от само себе си. Тълкуване Ако целта ви се струва трудно достъпна, Целият ви празник ще бъде провален от съмнения и тягостни мисли за възможен неуспех. Как да повярвате в невъзможното, за да стане възможно? Никак. По никой начин не ще успеете нито да се придумате, нито да се убедите, нито да се принудите да повярвате. Зарежете тези на празни грижи и се заемете с нещо по-добро, въртете в мислите си целевия слайд и не забравяйте да кречите към целта. Не бива да ви безпокои фактът че целта все още е далеч на хоризонта. Трудно вие да си представите как може да стане ваша. Но това не е ваша грижа. От вас се иска само да направите поръчката, останалото оставете на сервитюра. Когато разумът види, че вратите се отварят, съмненията му ще изчезнат. Хора, които са постигнали главозамайващ успех, покъсно споделят, че никога не биха повярвали, че са способни на такова нещо. Само един съвет – не поставяйте своята цел на една карта. Откриете резервен път, подсигуряване, не затръшвайте предишната врата и не изгаряйте мостовете преждевременно. 46. Вратите Декларация Вашата врата е пътят, който ще ви отведе до целта ви. Въртете в мислите си целевия слайд и тогава външното намерение рано или късно ще открие пред вас различни възможности врати. Ако по пътя към целта си изморявате, губите енергия, изтощени сте, значи това не е вашата врата. Не може да се каже, че ще ви бъде леко. Но ако в работата си изпитвате душевен подем и вдъхновение, смело можете да смятате за своята врата. Всичко, което правите с лекота, непринудено, с желание, има значение и е ценно. Всяка дреболия, която е характерна за вас... Макар и в рамките на стереотипите да няма никаква ценност, може да стане ключ към вашата врата. Опитайте се да проектирате някое свое характерно, несериозно качество върху сериозни врати. Тълкуване Махалата са научили хората да правят онова, което е необходимо, и да смятат, че така трябва да бъде. Човек толкова свиква с необходимостта че истинските наклонности на душата се натикват в най-тъмното агълче на съзнанието до добри времена. Но животът свършва, а добрите времена така и не идват. Щастието постоянно се мържелее някъде в бъдещето. Мнимият стереотип твърди, за да настъпи, бъдещето трябва да се извоюва, да се заработи, да се постигне. Хората често се отказват от любимото си занимание по материални съображения. Заниманията се разделят на увлечения и истинска работа, която трябва да носи доходи. А всъщност дори с хобито може добре да се печели, ако това е вашата цел. В този свят всичко, което е направено с душа, струва много скъпо. Фалшивият стереотип на принудителната необходимост обаче не позволява на човек напълно да се посвети на своята цел. Той рубува на някакъв чичко през по-голямата част от времето си в живота, Ощ това е необходимо за поддържане на съществуването. А душата получава трохите, останали от основното работно време. В такъв случай за кого живее човек? За онзи чичко ли? 47. Отношения на зависимост Декларация Ако ви се струва, че светът сякаш ви прави напук, помислете си, на кой предмет или свойство придавате излишно голямо значение? Случва ви се всичко, което предизвиква вашата неприязан. Всичко, което ви дразни, ви преследва. Всичко, което е крайно нежелателно, ви сполетява. Става така, защото вие сте хванали света за гърлото, а той се съпротивява и се опитва да се освободи. Колкото повече държите на желанията и претенциите си, толкова по-силен е магнитът, привличащ всичко противоположно. Отпуснете хватката си. Пуснете света на свобода. Позволете си да бъдете себе си, а на другите да бъдат други. Не се сравнявайте с никого. Не се привързвайте към нищо. Лесно приемайте и лесно пускайте. Тълкуване. Когато на някои качества се придава излишно важно значение, се създава излишен потенциал, който внася изкривявания в околната енергийна картина. Самият излишен потенциал не е страшен докато изкривената оценка съществува сама за себе си. Но щом изкуствено повишената оценка на един обект се сравнява с друг, възниква поляризация, която действа като магнит за неприятностите. Отношения на зависимост се създават между хората, в случай, че те се сравняват помежду си, противопоставят се и поставят условия от рода на «щом ти така», «аз пък така». Точно за това неприятностите се появяват в живота натръпчиво и сякаш нарочно. Например, съпружеските двойки се събират на пръв поглед несъвместими личности, като че ли за да се наказват един другиго. В различните колективи винаги ще се намери макар един, който ще ви досажда. Законите на Мърфи имат същата природа. Всички конфликти се основават на сравнението и противопоставянето. Направете си сами изводите. 48. Втърсене на любовта Декларация не е нужно да търсите. Любовта, тя сама ще ви намери. За да срещнете своята половинка, е необходимо системно да превъртате слайда, в който си представяте живота с абстрактна личност, вашия идеал. В определен момент вратата ще се отвори, ще се появи той, тя. Понататък нещата са във ваши ръце. Трябва да влезете в тази врата, да направите първата крачка, като отхвърлите гордостта си и всички предразсъдъци. Направете тази крачка просто и искрано, без превзетост и маскарат. Непосредствеността винаги подкупва. И още нещо, бъдете себе си, при никакви обстоятелства не изменяйте на себе си, живейте съобразно със своето кредо. Тогава в дуалното огледало няма да се появят никакви досадни скривявания. Тълкуване Любовният слайд трябва да съдържа абстрактна личност, идеал. Само в крайен случай може да включите конкретен човек, ако практически нямате други шансове да постигнете взаимност. Разбира се, по принцип можете да въртите слайд, в който сте заедно и се обичате. Това е сценарий, следователно той съществува в пространството на варианти. Но другият човек не е пасивен предмет, а живо същество, което активно реализира намерението си. Възможно е да постигнете нещо с слайда. Ала едва ли ще бъде много ефективно, защото живят човек не седи стационарно в пространството на варианти, а непрекъснато се движи на някъде. Докато вие го превъртате, той бързичко ще си намери по-земен партньор. Нещо повече, душата на такъв човек чувства, че се занимават с него. И ако не и кратко хареса, той може да усети към вас неосъзнато отвращение. Така, че по-добре не рискувайте а използвайте принципите на Фрейлинга най ефикасното средство. Междоличностните отношения са именно случаят, когато трябва да общувате с живия човек, а не да в облаците и мечтите. 49. Спиране на махалото Декларация Бъдете готови за провокации от страна на махалата. Когато попаднете в нежелана ситуация или получите лоша новина, вие губите равновесие. Според стандартния сценарий би трябвало да се разтревожите, изплашите, да увесите нос, да паднете духом, да изразите недоволство или раздразнение. Направете обратното, реагирайте неадекватно, разчупате сценария. Сменете страха с увереност, унинието с ентусиазъм, негодуването с равнодушие, раздразнението с радост. Същността на играта. Намахалото е да ви извади от равновесие. Трябва нарочно да нарушите правилата на тази игра да направите всичко друго, но на онова, което очакват от вас. Тогава ще победите. Тълкуване. Махалата се хранят с човешката енергия. Например, когато сте раздразнени от нещо и изразявате бурно негодуването си, давате енергия на махалото. Всичко, което потенциално е способно да предизвика силни негативни емоции у вас, се провокира от махалата. Когато сте се натъкнали на някакво досадно обстоятелство и сте реагирали с раздразнение и недоволство, то тък си следва продължение и развитие на негативната ситуация в същия дух, или се появяват нови неприятности. Така се люлее махалото. Вие самите го люлеете, тъй като приемате натрапената ви игра. Постъпате друго яче, Или не реагирайте, или отговорете със съвсем противоположна реакция, тогава ще спрете махалото. Задачата ви е да наложите друга. Своята игра, като реагирате неадекватно. Тук принципът е един. Когато се люлеете с различна от резонансната частота, влизате в дисонанс махалото, за товато спира по отношение към вас и ви оставя на мира. Пятдесет проваляне на махалото. Декларация. Ако са ви завладели мисли какво не ви харесва, точно това ще дойде в живота ви. За да се откажете от нежеланото, трябва да го приемете. Това означава не да го пуснете себе си, а да признаете правото на съществуването му и равнодушно да го отминете. Да приемете и да пуснете, с други думи, да го пропуснете през себе си и да му помахате с ръка за сбогом. На първото нападение на махалото винаги отговаряйте със съгласие, а не дипломатично отстъпете или лекичко насочвайте движението в нужната ви посока. Научете се да не се, хващате да игнорирате онова, което ви дразни. Тогава махалото ще изчезне от вашия живот. Когато няма за какво да се залови, то ще се провали. Тълкуване Махалата са властелини на сънищата. Когато човек се поддава на провокацията им, той сякаш заспива, тъй като изцяло в наложената му игра, разумът му е зомбиран от ставащото. Ако нещо ви дразни или рязко го отхвърляте, смятайте, че кокичката на въдицата е в главата ви. Махалото незабавно ще намери подходящ дразнител за вас, и то не един. Така и ще се люлеете, докато ви държи злобата. За да измъкнете кукичката от главата си, е. Необходимо да промените отношението си към дразнителя, да отвлечете вниманието си да се примирите с ситуацията, да превърнете трагедията в е комедия, да прехвърлите вниманието си върху нещо друго. Да промените отношението си не значи да сдържате емоциите си. Да натикате дълбоко навътре емоциите си, злото, което се натрупва и непременно ще избухне и ще нахрани махалата. По-добре отначало дайте воля на чувствата си, а сетне съзнателно коригирайте отношението си. Няма смисъл да се борите с махалата. Трябва да ги игнорирате. 51. Необяснимата безкрайност Декларация защо трансърфингът действа? Кой е сложил в пространството на варианти всичко, което има там? Никой не е създавал пространството на варианти, той е съществувало винаги. Човешкият разум е устроен така, че му се струва, сякаш всичко в този свят се създава от някого или от нещо, а също и, че има свое начало и край. Но в света има въпроси, които се намират далеч зад пределите на възможностите на разума. Защото разумът е само логически автомат, макар че притежава способността да мисли абстрактно. Трансърфингът не обяснява устройството на света, а предлага практически модел, който позволява да разберем защо е възможно да управляваме реалността и как да го правим. По същата логика можем да караме автомобил, без да имаме представа за устройството му. Тълкуване през цялата човешка история учените се занимават само с това, опитват се да обяснят как е устроен светът. Този процес ще продължава до безкрайност. Ще се появяват все нови и нови модели. Ако застанете пред огледало, държейки в ръка друго огледало, ще разберете защо светът има безкрайно множество модели. Когато се взема за основа една проява на реалността, се получава отделна версия късче от огледалото. Когато застанем с него пред основното огледало на света, в отражението ще видим нов аспект. Като вземем една проява на дадения аспект, отново ще получим отделна версия на реалността. И пак от поредното огледалце ще се появи ново, отразявайки се в образа на предишното. А какъв е светът всъщност? Можете да опитате да си го представите, ако успеете, с примера на две еднакви огледала, поставени близо едно до друго. И едното, и другото отразяват съседното. И в двете огледала е нищото. Отразяващо самото себе си безкрайно много пъти. Черна безкрайност от образи, в които нищото се отразява от нищо. Дали получената картина се поддава на някакво описание в рамките на понятията, с които разполага нашият разум? Едва ли? 52 и вратарят на вечността. Декларация. В пространството на варианти има всичко и всичко, което желаете с душата и разума си, е ваше. Но трябва да знаете, че на прага на вечността стои вратар абсолютният закон, който пази достъпа до всичко, което се намира там. Този на умолим страш пуска само у нези, които имат коража да се възползват от своето право на създател. Пропуск ще бъде вашият вердикт, аз мога и съм достоен, защото така съм решил. Не искам и не се надявам, аз имам намерение. Вземете своето право и вратарят ще отвори пред вас вратата към вечността. Тълкуване. Каква е разликата между провинциалната девойка и звездата от шоубизнеса, между нерешителния студент и светилото на науката, между обикновените и избраните? Само една крачка. Едните са имали смелостта да вземат своето право, а другите и досега не се решават, пък и не вярват че са способни и достойни. В съзнанието на нерешителния стои твърдото убеждение, че в този свят избраните съществуват, защото са ги избрали всички останали за изключителните им качества. А всъщност това е погрешен стереотип. Избраните са си избрали сами. И едва след това, и именно за това останалите са им обърнали внимание. Вземете си правото да бъдете избрани. Кажете си, от този момент аз избрах себе си. Имате право не защото сте достойни и способни, него това право просто го имате. В пространството на варианти има всичко. Там има нещо, предназначено лично за вас, вердиктът за вашето право. Това е вашият пропуск за вечността, санкцията за привилегията да творите своята реалност. 53. Управляване на съдбата Декларация когато човек поема управлението в свои ръце, животът му престава да зависи от обстоятелствата. Коръпчето може да се насочи в която и да е посока на страни от съдбата, която уж ви е предначертана. Всичко е много просто, животът е като река. Ако самите вие грабете, имате възможност да избирате посоката, а ако просто сте се оставили на течението, сте принудени да плавате в руслото на потока. Искате ли карма, ще получите. Като мислите, че. Участта ви зависи от някакви неумолими обстоятелства или грешки в минали животи, по този начин реализирате съответния вариант. Ваша воля, нали, сте дете на Бога. А ако желаете да бъдете Създател, и това е във вашата власт. Дуалното огледало е съгласно с всичко. Тълкуване. Да предположим, че сте си поставили цел, която от нормална гледна точка изглежда трудно постижима или изобщо неизпълнима. С цялата си душа се стремите към нея, но скептично настроеният разум ви сваля на земята и ви вдава все един и същ въпрос – как, по какъв начин? И така, съобразно с принципите на трансърфинга на етапа, когато средствата за постигане на целта все още не са ви известни, е необходимо да направите на обичайна крачка спрете да мислите за средствата и се съсредоточете върху крайната цел, сякаш тя вече е постигната. Когато въртите в мислите си целевия слайд, слоят на вашия свят се премества в пространството на варианти към сектора, където целта е реализирана. Преместването е неуловимо, но го има. Нека разумът си се съмнява колкото иска, главното е прилежно да въртите в мислите си целевия слайд. Това прилича на нощен полет, движението не се забелязва, но двигателят работи, значи самолетът се движи. По същия начин в главата ви се визуализира целта, двигателят, а отвън подемната сила, външното намерение дърпа слоя на вашия свят, самолета, към крайния пункт. Кормилото на намерението е във вашите ръце. Всичко ще бъде така, както вие искате. 54. Душевна леност Декларация Ако човек вярва в предсказването на съдбата му или приема на сериозно сънищата си, той неволно оформя мисъл-фурма, която напълно може да бъде реализирана като програма за него. Реализирането става само защото той действително вярва във всички тези глупости. Винаги получаваме реалността онова, в което вярваме. Но колко по-детски глупаво и наивно е да вярваме на различни чичковци и лялки които уж могат да предсказват бъдещето, вместо сами да творим съдбата си, по свое усмотрение. Вие сте истинският създател на съдбата си, ако сте решили да бъдете такъв. Не давайте съдбата си в ръцете на огледалните хора. Тълкуване В хороскопите вярват само инфантилните личности, за които животът е несъзнателен сън. Ако вие обаче имате намерение да управлявате съдбата си, услугите на... Огледалните хора нямат смисъл за вас. Какво представляват астролозите, тълкувателите, предсказателите, ако на огледални хора? Защото те предлагат не просто безобидни прогнози, а заместител на вашата съдба, късчо от огледалото, в което ще бъдете принудени да се оглеждате. Вие сте приели нещо като насока за бъдещето си и то, ще остане в подсъзнанието ви, програмирайки по-нататъчната ви съдба. Да не говорим за парите, нима предполагате, че можете да получите част от бъдещето просто така? В книгата на съдбата не може да се нацърне без последици. И заплащането за тази стока е само едно – ще се наложи да вземете със себе си и да направите част от живота си, искате или не. Като се интересувате от прогнозите, вие получавате огледало и питате огледалния човек дали днес можете да се усмихнете пред него. Но нали вече имате огледало ослуря от вашия свят, с който можете да правите каквото си пожелаете? С моето огледало аз съм свободен. Ако искам, мога с волята си на Създател да обърна всяко поражение в победа и така ще бъде. И плюя на всички прогнози. 55. Менталният шаблон Декларация Със своето негативно отношение човек-самичък отсветява слоя на своя свят в черни тонове. Огледалото просто констатира съдържанието на отношението, игнорирайки насоката му. Не е важно какво мислите, главното е за какво. Дали ви харесва отражението или не, все едно вие мислите за това. Има значение само съдържанието на мислите ви. От този момент нататък си създайте правилото да държите шаблона на мислите и отношението си под контрол. Каквото и да става, всичко превръщайте в позитивна нагласа. Фиксирайте вниманието си върху това, какво в крайна сметка искате да имате. С времето ще си създадете твърде уютна реалност. Подготвяте се, чака ви прекрасна поредица от приятни събития. Тълкуване Обикновено негативните преживявания изцяло владеят човешкото внимание. Човек се тревожи за това, което не му харесва. Мисли какво не иска и не иска онова, за което мисли. Но гледалото не се съобразява с желанието или нежеланието ви, то просто предава точно съдържанието на образа, ни повече, ни по-малко. Получава се съвсем нелепа ситуация, човек винаги мъкне със себе си онова, което не приема. Точно за това бедните стават по-бедни, а богатите по-богати, те се оглеждат в огледалото на света и всеки по-своему констатира облика на заобикалещата горелност. Тя го всмуква като блато. Старица на опашка за пенсията си. Уморена жена с тежки мрежи в претъпкания автобус. Болен човек се влачи по медицински учреждения. Всички свои мислите са потънали в тази мрачна действителност. А някой в това време се наслаждава на живота. Море, яхти, пътешествия, луксозни хотели, скъпи ресторанти, всичко, що душа иска. Във всички случаи, независимо от характера на обстановката, се констатира фактът – ето така живеем ние. Поточно живеем, както си представяме своето съществуване. Огледалото потвърждава и запечатва и по-нататък съдържанието на мислите им. 56. Недоволство от света Декларация Ако наистина искате да подобрите живота си, сменете рефлекторния негативизъм с позитивна доминанта, например. Моят свят избира за мен всичко най-добро. Аз плувам по течението на вариантите, а светът се движи насреща ми. Аз съмичък, с намерението си формирам слоя на своя свят. Моят свят ме пази. Моят свят ме спасява от проблемите. Моят свят се грижи да живея леко и комфортно. Аз правя поръчката, а моят свят е изпълнява. Аз не винаги зная. Но моят свят знае как да се погрижи за мен. Намерението ми се реализира, всичко се развива както трябва. Помнете, или вие управлявате реалността, или тя управлява вас. Тълкуване. Защо стечение на времето? Всички жизнени краски избледняват и леката безметежност се сменя с тревожна загриженост. Дали защото проблемите се увеличават с възрастта? Не, защото остарявайки Човек придобива склонност да изразява негативно отношение. Недоволството е по-силно чувство, отколкото задоволството от уюта и спокойствието. Не разбирайки, че сега въпреки всичко той е щастлив, човек иска от света още и още. Изискванията му се увеличават, той става все поразглезен и неблагодарен. Естествено, светът не успява да задоволи бързо растящите му потребности и глезлото започва да проявява капризи. Промени отношението си към света, ти си лош. Не ми даваш всичко, което искам. Не се грижиш за мен, и в това негативно отношение се влага цялата сила на единството между недоволната душа и капризния разум. Но светът е огледало и на него нищо не му става, освен тъжно да разтвори ръце и да отговори, както кажеш, миличък. Нека бъде по твоему Резултатът е реалността като отражение на човешките мисли става все по-лоша. 57. Непълноценност Декларация Когато човек осъзнае, че не се вписва в установените стандарти, той изпитва чувство на непълноценност. В сравнение с кого? Запитайте се, искате ли да бъдете като всички или все пак искате да бъдете себе си? Опитвайки се да скриете недостатъците си, няма да постигнете това. Развивайки качествата си, ще го постигнете. Всяка непълноценност се уравновесява с присъщовам качество. Липсата на красота може да се компенсира с чар. Физическите недостатъци се компенсират с увереност в себе си. Неумението да общуваш свободно може да се замени с умението да слушаш. А свеливите хора можем да посъветваме: пазете това свое качество като съкровище. Свенливостта притежава скрит чар, ако си позволите разкоша да не бъдете строг. Тълкуване. Чувството за непълноценност се основава на сравнение. Имам непривлекателна външност, нямам способности и таланти, не съм умен или устромен, не умея да контактувам с хората, недостоен съм. Не, всъщност всичко е много по-сериозно. Работата е там, че аз съм по-лош от другите. Това е отношение на зависимост в чист вид. Създава се поляризация, те са добри и аз съм лош. Поляризацията създава вятъра на равновесните сили, които карат човек да се опитва по всякакъв начин да издигне. Изкуствено занижените си качества. За това се получава, че той се държи неестествено, а така още повече подчертава онова, което се опитва да скрие. Борбата с комплекса носи още по неприятни последици, отколкото самият комплекс. Да се премахне комплексът може по един единствен начин, спрете да се сравнявате с околните и прехвърляте вектора на вниманието си от недостатъците върху качествата си. Създайте си позитивен слайд, в който качествата ви са толкова развити, че засенчват недостатъците ви. Живейте виртуално в този слайд и скоро той ще се превърне в реалност. 58. Самодостатъчност Декларация вие притежавате колосален потенциал, дори да ви се струва, че не е така. Способни сте на всичко, само че никой още не ви го е казвал. Просто приемете за аксиома факта, че душата ви умее всичко, а след си позволете да се възползвате от това. Престанете да търсите истината в чужди източници, погледнете в себе си и там ще намерите отговори на всички въпроси. Да погледнеш в себе си не е абстракция. Просто си задайте въпрос и имайте коража да си отговорите сам. Така, включвайки се към съответния сектор от пространството на варианти, можете да правите открития, да творите нови неща, да създавате шедьоври. За признатите авторитети, те са ползвали същия източник. Сега е дошъл вашия ред. Тълкуване. Харесват ли ви произведенията на гениите на изкуството, науката, бизнеса, спорта? естрадата, киното. Вие можете да станете един от тях. Произведенията на гениите ви харесват именно защото са родени от душата им. Вашето творение ще хареса на другите само в случай, че излиза от уникалната ви душа. Всичко, което е обикновено, посредствено, е създадено от разума. Творенията на разума, както и самият разум, не са уникални. Уникална е вашата душа. Вие притежавате истинско съкровище. Всяко ваше гениално творение може да бъде само от душата ви. Нека разумът ви кратко позволи да го направи. Необходимо е единствено да престанете да се водите по чуждия опит и стереотипните еталони. Започнете да създавате свои еталони. Когато се сблъскате с даден проблем, трябва да формулирате въпрос и да си дадете време за решаването му. Ще видите, че отговорът ще дойде сам, вече го има в пространството на варианти. Задачата ви е да решите да го получите. Самостоятелно. Единственото изискване е, за да се настроите на нужния сектор, е необходимо да получите елементарни знания и навици в съответната област. А после само да се вслушвате внимателно в глас на сърцето си, което говори на езика на интуицията. 59. Вземане на решение. Декларация. Когато мислите как да постъпите, работи само вашият разум. Той анализира качествата и недостатъците, построява концепцията си така, че тя да бъде рационална и убедителна, и същевременно се вслушва в мнението на околните. Обикновено не взема предвид предчувствията на душата. В този смисъл разумът спи дълбоко. Ами нека си спи, не му пречете, докато не вземе решение. Но ето, че той е взето. В този момент не слушайте никого, събудете се и си дайте сметка. Какви чувства сте изпитвали, когато решението е взето? Състоянието на душевен комфорт ще покаже отношението на душата към решението на разума. Тълкуване Винаги, когато е необходимо да вземете някакво решение, отначало чуйте глас на разума, а сетне чувствата на душата. Щом разумът е взел решение, душата реагира или положително, или отрицателно. Във втория случай вие изпитвате смътно усещане за душевен дискомфорт. Когато решението е било взето, ви е облъхнало мимолетно чувство. В този момент разумът е бил толкова увлечен от своя анализ, че не му е било до чувства. Затова сега си спомнете какво е било това най-първо мимолетно чувство. Ако е било усещане за някакъв гнет на фона на оптимистичните разсъждения на разума, явно душата е казала «не». Щом душата казва «не», а разумът «да», откажете се смело, ако е възможно. Душата винаги знае точно какво не иска. Има един прост и сигурен алгоритъм за определяне на душевното «не», ако ви се налага да се убеждавате и да се оговаряте да кажете «да», значи душата казва «не». Запомнете, когато душата ви казва «да», няма нужда да се убеждавате. 60 шепотът на утринните звезди Декларация Когато сте изправени пред дилема и не знаете точния отговор, смело се доверете на своята интуиция. Залагайки на предчувствията, вие също ще правите грешки. Но несравнимо повече грешки ще направите, ако се вслушвате единствено в глас на разума. Ако е нужно да вземете решение, никой по-добре от душата ви не знае какво трябва да се направи. Често е много трудно да се. Разбере какво именно ви подсказва душата. Но може напълно точно да се определи дали решението на разума и кратко харесва. Душевният комфорт в отговор на взетото от него решение е сигурен критерий за истината. Тълкуване Разумът мисли с прияти знаци, символи, думи, понятия, схеми, правила и тъна душата не използва тези категории. Тя не мисли, не говори, а чувства или знае. Освен това, разумът постоянно е зает от дърдоренето си. Той смята, че всичко може да се обясни разумно и непрекъснато контролира цялата информация. Когато контролът му отслабне, към съзнанието си проправят път интуитивни чувства и знания. Разумът се е разсеял и в този момент вие сте усетили чувствата или знанията на душата. Точно това е шепотът на утринните звезди глас без думи, размисъл без мисли, тих звук. Разбирате нещичко, но смътно. Не мислите, а интуитивно чувствате или просто знаете. Душата има достъп до информационното поле и може да намери отговорите на много въпроси, както и да ви предпази от погрешни или опасни стъпки, ако се вслушате в гласи кратко. Например, ако изпитвате необичайно за вас безпокойство преди полет, ще бъде разумно да го пропуснете. Или когато при първото си запознанство с лице от противоположния пол ви се налага да се убеждавате, че той, кя, ви подхожда, можете да бъдете напълно уверени, че с много голяма доза вероятност от по-нататъчните ви отношения нищо свясно няма да излезе. 61. Чуждата цел Декларация Определейки своята цел, си задайте въпроса. Действително ли желая това с цялата си душа или само ми се иска да го желая? Ако ви се налага да се убеждавате, значи целта е чужда. Когато целта е ваша, не ви се налага да се убеждавате. Движението към чужда цел винаги оставя празника в иллюзорното бъдеще. А движейки се към своята цел, вие сте щастливи още сега. Чуждата цел винаги е насилие над себе си, принуждение, задължение. Тя се крие зад паравана на модата и престижа, примамва със своята недостъпност, принуждава ви да доказвате нещо на себе си и на всички. Чуждата цел ви се натрапва от другите и служи за увеличаване на чуждото благосъстояние. Търсете своята цел. Тълкуване. Чуждата цел предизвиква душевен дискомфорт. Обикновено мнимите цели са много привлекателни. Разумът ви ще разкрасява по всякакъв начин всевъзможните. Качество на целта Но ако въпреки цялата и кратко привлекателност нещо ви гнети, необходимо е да бъдете честни със себе си. Разбира се, разумът нищо не иска да чуе, всичко е прекрасно. Тогава откъде идва тази мрачна сянка? Мислейки за целта... Не вземайте предвид нейната престижност, недостъпност и средствата за постигането и кратко, обръщайте внимание само на състоянието на душевен комфорт. Представете си, че сте я е постигнали и всичко вече е минало. Добре ли се чувствате или зле? Не бъркайте душевната скуваност или стеснителност, нима всичко това е за мен, с дискомфорта. Душевният дискомфорт е тягостно усещане или бреме което е твърде слабо на фона на оптимистичните разсъждения на разума. Душевната скуваност може да се премахне с помощта на слайдовете, а дискомфортът никога. 62. Вашата цел Декларация Всеки има едно скъпоценно съкровище, уникалната си душа. Всяка душа има своя цел, по пътя към която човек получава щастие. Напред в бъдещето няма никакво щастие. Или го има тук и сега, или изобщо го няма. Тайната на истинския успех е да се освободите от махалата и да изберете своя път. Отговорете си на въпроса, към какво е тегли вашата душа, кое ще превърне живота ви в празник? Не бива да ви интересуват никакви ограничения. Не се стеснявайте и поръчвайте се замах. Ако това е вашата цел, тогава при за нея душата ви пее, а разумът с удоволствие потрива ръце. Тълкуване Човешката душа може само смътно да се досеща какво иска. Разумът трябва да и кратко помогне да определи целта си. Но той, напълно своя стил, се опитва да я търси по пътя на логиката. Това е грешка. Задачата на разума не е да търси целта, а на време да я познае. На нужното място и в нужното време душата сама ще разпознае своето и вие ще го почувствате. Главното е да предоставите на душата си възможност да срещне целта. Необходимо е да разширите кръгозора си, отидете там, където още не сте били, вижте нещо, което още не сте виждали, чуете нова информация, излезте от кръга на обичайното. А по-нататък поддържайте осъзнатостта си и внимателно се вслушвайте в глас на сърцето си. Дайте си на определен срок, не се ограничавайте във времеви рамки и не превръщайте търсенето на целта в задължение. Просто си повтаряйте в мислите си твърдението, търсе нещо, което ще превърне. Живота ми в празник. Целта ще дойде като озарение. Когато се сблъскате с някаква информация и почувствате, че душата ви пламва, а разумът с удоволствие и от всички страни го обмисля, тогава можете да предположите, че сте намерили истинското. 63. Штурвалът на намерението. Декларация. Ако искате да постигнете целта си, необходимо е да превърнете желанието в твърдо намерение. Мечтите не се сбъдват. Спрете да копнеете по своята цел. Щом като имате намерение, тя вече е ваша. Копнежът е страх от наупех, толкова искам, че чак нямам сили и времено се боя, че няма да стане. А защо се боя? Защото не мисля за целта... А за начините за постигането и кратко, спрете да мислите за средствата за постигането и кратко, задачата ви е да мислите за целта като за свършен факт, въртете в мислите си целевия слайд. По пътя към целта няма да се случва онова, което очаквате, или изобщо нищо няма да се случва. Това не бива да ви обезкуражава. Както и да се развиват събитията, поддържайте твърдо курса към целта си. Девизът е «Аз не искам и не се надявам, аз имам намерение». Тълкуване Положението ви в пространството на варианти относно целта е също като да се намирате в лодка в открито море. За да се доберете до земя, е необходимо да плувате през цялото време на север, на където сочи стрелката на компаса на соката на вашите мисли. Докато си представяте картината как стигате до земя и слизате на брега, вашата стрелка сочи на където трябва. Всичко, което се ика е да мислите за пристигането и да гребете. Само това и нищо повече. Но нетърпеливият разум започва да се върти и да турмози гребеца. Дали плуваме във вярната посока? Скоро ли ще стигнем? Ами ако не ни стигнат силите? Ако там няма земя? Разбира се, трябва да гребем в съвсем друга посока. Поради това стрелката на компаса започва да се мята и лодката постоянно променя курса. Разумът не вижда движението в пространството на варианти, затова се съмнява и се тревожи. Той е свикнал да контролира ситуацията. Разумът ще се успокои само в случай, че му се даде задача, при изпълнението на която ще е наясно какво прави. Затова му кажете да не клати лодката, а да държи руля по курса. Контрол над хода на мислите ето каква трябва да бъде работата на Разума. 64. Платното на душата. Декларация Всеки човек има своя цел, по пътя към която той разкрива всичките си таланти и е напълно щастлив. ако не осъзнава своята уникалност, божествената си сила на творец и потъва в несъзнателен сън, махалата тутък си се залепват за спящия, налагат му имитация на цел и му посочват мястото в матрицата, за да стане винче, което работи в интерес на системата. Когато човек върви към чужди цели, животът му се превръща в излежаване на присъда. По пътя към своята цел, вие получавате истинско щастие в този живот. Вашата цел ще превърне живота ви в празник. Постигането и кратко ще привлече изпълняване на всички останали желания, и то резултатите ще надминат очакванията ви. Търсете целта. Ще откриете. Тълкуване. Нужно ли изобщо да търсим целта си? И наистина мнозина не се замислят за това, просто си живеят и толкова. Поточно не живеят, а излежават присъда. Всеки ден от такъв живот прилича на другия. Рутинна работа, едни и същи лица, улици, стени, твърде постен комплект от развлечения, постоянна тегуба от грижи и задължения, празници само в определени, не от вас дни. Но има хора, в чието живот всичко е ярко и разноцветно, като на карнавал. Тези щастливци всъщност нямат делници. Работят сякаш и играят, и всеки техен ден е пълен своярверки от интересни събития, радостни преживявания и срещи. Защо при тях е така, а при мен не? Защото тези избраници на съдбата са открили своя път. Те се броят на пръсти, всички останали са затворници на матрицата, редовие елементи на системата. Уникалните и всемогъщи деца на Бога, без да го осъзнават, са. Се отказали от правото си на свободен избор, позволили се на махалата да превърнат живота им в несъзнателен сън. Ето защо сега системата решава вместо тях какво да искат, как да живеят и към какво да се странят. 65. Песимизмът. Декларация Когато види в отражението си в огледалото някакви неприятни черти, човек се взира в тях и рефлекторно изразява негативното си отношение, Вследствие на което всичко става по-лошо отпреди. След образа и реалността в отражението постепенно губи блясъка си. Ето тъй слоят на света на отделния човек губи свежестта на краските си и става все помрачен и неуетен. Престанете да кълвете на дразнителите и те ще престанат да ви досаждат. Престанете да търсите проблеми, търсете решения. Най-сетне, престанете да хленчите. След като промените отношението си към живота, ова ще се появи твърдото усещане, че всичко върви прекрасно, а ще бъде още по-добре. Всичко просто ще бъде така, както трябва. Тълкуване Склонността към песимистични очаквания изглежда непривлекателно отстрани. Настроение от рода на А все едно нищо няма да излезе, прилича на съдомазохизъм. Песимистът получава извратено удоволствие. Опива се от тежката си съдба. Светът е толкова лош, че повече няма накъде. Така му се пада, пък и на мен заедно с него. Със същата фатална обреченост, неудачникът констатира незавидното си положение. Целият живот е пълен мрак. никаква светлинка не се вижда в тунела. Той с всички сили не желая такава съдба, затова изразходва цялата си енергия за жалвания и стенания. Но какво може да отрази огледалото? Щом образът е изтъкан от недоволство? Какъвто образът, недоволен съм. Не искам, такова и отражението, да, ти си недоволен и не искаш. Само фактът ни повече, ни помалко. А щом е тъй, поводите за недоволство се увеличават, което от своя страна още повече влушава отношенията на човека със света. И ето предишният любимец и галеник на съдбата се превръща в унеправдан мърмурко който вечно се оплаква, че видите ли, светът му е длъжен. Печална картинка Човекът не разбира, че самичък е развалил всичко. 66. Опората Декларация Ако сега ви е трудно, винаги можете да намерите опора самия себе си, щом се събудите и осъзнаете откъде идва проблемната ситуация. Опасността идва не от самия. Проблем а от вашето отношение към него. Когато го смятате за важен, вие давате енергия на махалото. Нужно е да осъзнаете, че във всяка проблемна ситуация махалото иска от вас или да напрегнете сили и да се борите, или да отпуснете ръце и да се поддадете на унинието. Не бива да правите нито едното, нито другото. Но нали нямате опора? Изгубили сте стожера на увереността си. Какво ще правите? Увереността ще се появи. Когато се събудите и осъзнаете каква игра се води. Ще се усмихнете, а ти ли си, махало? Ама сега не ще ме хванеш толкова лесно. Повече не сте марионетка. Вие сте свободен. Тълкуване Когато човек не познава правилата на играта, околният свят започва да му се струва плашещ и враждебен. И тогава обхваналото го чувство на самота и потиснатост го кара да заспи и да се подчинява на волята на обстоятелствата. Когато се сблъскат с досадна неприятност или сложен проблем, хората дават енергия на махалото и чувстват безпокойство, силите им отпадат, ситуацията ги гнети. Човек или се намира в бойна готовност, или отпуска ръце. И едното, и другото не е нормално и поражда стрес и депресия. За да намерят опора... Хората се отдават на тютюнопушене, наркотици, алкохол или други средства. Но резултатът е, че попадат в робство на нови махала. А е необходимо единствено да се събудят и да погледнат играта с очите на зрител, без да слизат от сцената. Веднага ще лъснат всички подводни камъни, сякаш морето внезапно се е изпарило. Точно тогава можете да намерите опорна точка в самия себе си. Самото разбиране какво става е достатъчно. Дори само това знание ви дава сигурна и спокойна вяра в себе си, защото неувереността произлиза от страха пред неизвестното. А когато знаете всичко това, сте способни да превърнете живота си в осъзнат сън наяве, а следователно и да поемете контрола над ситуацията. 67. Коригиране на сценария Декларация Погледнете всичко, което ви заобикаля, с очите на наблюдател. Вие сте участник в пиесата и същевременно играете сякаш от страни, забелязвайки всяко движение в заобикалещата ви обстановка. Надейте да държите на своя сценарий, позволете на света да се движи по течението на вариантите. Това не значи, че е нужно да се съгласявате абсолютно с всичко. Едно е да затворите очи и да се предадете на отнасящия ви потоки. Съвсем друго, целенасочено и осъзнато да се движите по течението. Сами ще разберете къде трябва да стегнете юздите, а къде съзнателно да ги отпуснете. Пуснете света и наблюдавайте движението му. Следете го като мъдър наставник, предоставящ на чедото си свобода на избора, като само от време на време го потиквате в нужната посока. Ще видите как светът ще се завърти около вас. Тълкуване Човек е науверен, когато го водят с завързани очи. Разумът не може да се примири, че нищо не става или пък събитията не се развиват така, както е запланувал. Той е устроен като кибернетичен автомат. Ако алгоритъмът на работата се нарушава, светва червена лампичка. Примитивизмът на така наречения здрав разсъдък, че го и не само предлага стереотипна програма за действие, но и държи тя да се изпълнява. В повечето случаи не е необходимо да действате активно, напълно достатъчно е гъвкаво и меко да следвате събитията. Ако не му се пречи, течението на вариантите насочва събитията по най-оптималния курс. Необходимо е да обърнете тъповатото намерение на разума в обратната посока, нека динамично коригира своя сценарий, като включва в него всичко непредвидено. Такава задача не е обичайна за него, но това е единственото действено средство позволяващо да излезете от ролята на коте, което си играе с огледалото. Съзнателно отказвайки се от контрола, вие ще получите реален контрол над ситуацията. 68. Кълъв за душата Декларация Душата ви не е дошла в материалния свят да страда. Но на махалата е изгодно борбата за място под слънцето да бъде норма. Душата се е появила в този свят като на празник, тогава си го позволете. Само вие решавате дали да изразходвате целия си живот в работа, полезна за махалото, или ще живеете за себе си, за свое удоволствие. Ако изберете празника, значи е необходимо да се освободите от сковаващите ви махала и да намерите своята цел и своята врата. Съединете разума с душата си и ще получите всичко, което иска душата ви. Позволете си лукса да бъдете достойни за всичко най-хубаво. Тълкуване ние не можем да променим този свят. Налага се да се примиряваме с онова, което не зависи от нас. Множество ограничения и условности буквално напъхват душата в кълъв. Завладеният от махалата разум става неинстражар и неикратко позволява да. СЕ РЕАЛИЗИРА Човек е принуден да се държи така, както го изисква светът на махалата, да проявява недоволство, да се дразни, да се страхува, да си съперничи и да се бори. Дайте си сметка, че това е само игра на махалата. Именна игра, а не битка, защото всъщност те приличат на колоси на глинени крака. В тази игра възможностите ви са ограничени само от вашето намерение. А възможностите на махалата са ограничени единствено от нивото на вашата важност и осъзнатост. Ако важността ви е равна на нула, те ще се провалят, защото сте празни. Силата ви ще идва именно от осъзнаването, че разбирате правилата на играта. Щом забележите, че махалото се опитва да ви улови и да ви извади от равновесие, усмихнете се в себе си и непреклонно намалявайте важността. Тогава ще почувствате силата си и ще разберете, че можете сами да определяте сценария на играта. Спечелвайки победата в играта с махалата, ще получите свобода на избора. 69. Идеализирането. Декларация. Когато човек сам си създава митове, рано или късно те биват развенчени. Ако не искате да изпитате разочарование, спазвайте правилото на трите не. Не повишавайте важността на каквото и да било, нищо не е толкова важно, колкото ви изглежда. Не си създавайте комири, всъщност те са много поземни, отколкото се представят. Не разкрасявайте действителността, всичко е много по-прозаично. Стремете се винаги трезво да преценявате реалността. Тълкуване. Когато ви се струва, че някъде има нещо, а всъщност го няма. Се появява излишен потенциал, който внаси скривяване в околната енергийна картина. Равновесните сили се стремят да отстранят възникналата нееднородност и в повечето случаи действието им е насочено към развенчаване на митовете. Например, романтичният и мечтателен си представя любимата си като Ангел с чиста красота. А всъщност се оказва, че тя е напълно земна, обича веселието и изобщо не е склонна да споделя трагичните мечтания на влюбения юноша. Или жена рисува във въображението си портрета на идеалния мъж. Колкото по-твърдо е убедена, че той трябва да бъде точно такъв, толкова по-силен е излишният потенциал. А може да го заличи само субект с абсолютно противоположни качества. И обратното. Ако една жена активно мрази пиянството и грубянщината, тя сякаш се хваща. В капанни си намира алкохолик или грубиянин. Човек получава онова, което активно не приема, и наопаки, ако започва излишно да идеализира нещо, равновесните сили го сблъскват със суровата действителност. 70. безусловната любов. Декларация. Когато някой ви е обикнал, смятайте, че станало чудо. Дори вие да не изпитвате ответно чувство, ценете тази любов много високо, не я пренебрегвайте, отнасяйте се грижливо към нея. Помислете си, та това наистина е чудо. Ами ако този човек е последният, който ви е обикнал? По същия начин ценете и своята любов към някого, не я превръщайте в отношение на зависимост. Безусловната любов, любовта без претенции е единственият шанс да предизвикате ответно чувство. Откажете се от желанието да получите и да присвоите нещо, обичайте просто така, без да разчитате на нещо, и тогава, може би, ще стане чудо, ще ви обикнат. Тълкуване Представете си, че стоите пред огледалото на света. Ако образът ви е любов, в отражението ще получите същото. Но щом образът съдържа желанието да получите взаимност, не си струва да се надявате, че ще видите ответно чувство в отражението, огледалото ще отрази единствено на пъните ви да станете любим. Когато любовта преминава в отношение на зависимост, възниква излишен потенциал енергийна, разлика в налягането. Отношенията на зависимост се определят от поставянето на условия отродана. Ако не се ожениш, омъжиш, за мен, значи не ме обичаш. Ако ме обичаш, значи си добър. Ако не ме обичаш, значи си лош. Колкото по-силно е желанието за притежание, те е за ответ на любов, толкова по-силно е действието на равновесните сили, които ще направят всичко напук на вас. Любовта без условия, без правото на притежание не създава отношения на зависимост и генерира съзидателна, позитивна енергия. Само безусловната любов е способна да сътвори чудото, ответната любов. 71. Поляризиране на сравняването Декларация когато се сравнявате с околните, това създава комплекс за непълноценност, ако омалуважавате своите качества, или комплекс за превъзходство, ако ги надценявате. Както първото, така и второто е ненормално. Осъзнайте, че да се сравнявате с някакъв стандарт ви принуждават махалата, за които полза всички да крачат в крак в строя. Превърнете своето несъответствие на. Стандартите в самодостатъчност Вземете си правото да не бъдете като всички. Разчупете правилото на махалото – стани като мен, прави като мен. Винаги изпълнявайте правилото на трансърфинга – позволете си да бъдете себе си, а на другите да бъдат други. Когато излезете от струя, махалото ще ви последва, както следва нов стандарт. Тълкуване Не си въобразявайте, че всички наоколо придават на вашите качества или недостатъци същото значение, както и вие самите. В действителност всеки е загрижен само за своята персона, затова спокойно отхвърляте това гигантско бреме от плещите си. Измислената потребност да бъдат яки много често кара хората да подражават на другите, които са си спечелили званието яки. Лекомисленото копиране на чуж сценарий създава пародия. Всеки си има сценарий. Достатъчно е да си изберете свое кредо и да живеете съобразно с него. Например, в която иде да група лидер става онзи, който живее съобразно със своето кредо. Той за това е станал такъв, защото се освободил от задължението да се съветва с другите как да постъпва. Няма необходимост да подражава на някого, просто самичък си е поставил достойна оценка, самичък знае какво да прави, не огажда на никого и не се опитва да докаже нещо никому. Когато си поставите достойна оценка, всички наоколо автоматично ще се съгласят с нея. 72. Уникалност на душата. Декларация Вие наистина сте уникална личност. Нямате конкурент в своята уникалност. Вземете си правото да бъдете неповторими и ще получите огромно предимство пред онези, които вървят по отъпкани пътища. Ако се стремите да станете като него, нея, Нищо няма да постигнете. Станете себе си. Позволете си този лукс. Ако сте надянали маската на вече съществуваща звезда, това ще е или копие, или пародия. Не се става звезда, като подръжаваш на другите. Когато престанете да се стараете да приличате на някого, всичко ще ви се подреди. Когато престанете да повтаряте чущ опит, всичко ще ви се подреди. Когато самите вие признаете великолепието на своята индивидуалност, всичко ще ви се подреди и на другите не им остава нищо друго, освен да се съгласят с това. Тълкуване Фактът, че сте достойни за всичко най-добро и сте способни на всичко, много старателно се крие от вас. Внушават ви, че сте наивни, ако повярвате в неограничените си възможности. Но всъщност е точно обратното. Способни сте да създавате великолепни шедьоври на изкуството, да правите гениални научни открития, да постигате огромни резултати в спорта, бизнеса, във всяка професионална дейност. Трябва само да се обърнете към своята душа. Тя има достъп до всички знания, творения и постижения. Задачата ви е да си позволите да бъдете себе си. Нима маските, които носите, са ви помогнали да постигнете успех, благополучие, Щастие! Няма нужда да се променяте, това ще бъде поредната маска. Ако смъкнете маските, наложени ви от деструктивните махала, ще излезе наяве съкровището, скрито във вашата душа. Вие наистина сте достойни за всичко най-добро, защото действително сте чудесно, удивително, неповторимо създание. Само си позволете да бъдете такова. 73. Скъперникът Разум. Декларация. Когато разумът на човек е завладян от махалата, той е принуден да се примирява с множество ограничения и да изпълнява отредената му роля в натръпената игра. Не вярвайте на доводите на разума, който се опитва да ви убеди, че желаната цел не е реална, а помнете той е затворен в рамките на лъжливи стереотипи. Защото животът свършва, а мечтата така си и остава в прашния сандък. В този свят разумът без душа може много малко неща. А заедно са способни на всичко, защото сливането на душата и разума ражда вълшебна сила. Външното намерение Не се отказвайте от мечтата си само защото някакви изкуствено раздути авторитети са си присвоили правото да определят кое е реално и кое не. Вземете и вие своето право да си имате лично чудо. Тълкуване Разумът се държи с душата като с дете, което иска да му купят харесалата му играчка. Обикновено отговорите на разума са стандартни. Нямаме пари. Глупости. Аз по-добре знам какво ти трябва. Това не е реално. Това не е дадено за всеки го. Ти нямаш нужните данни и способности. Не е за твоята остала жица. Не можеш да се сравняваш с нея, него. Трябва да живеем като всички. Разумът си има своя логика. Наложена му от махалата, на които е изгодно да държат вързани своите привърженици и да не им дават дори свободата да си изберат мечта. Душата изобщо няма логика, тя разбира всичко буквално. Разумът твърди, че няма пари. Но душата не иска пари, а играчка. А той се мотивира, че няма пари и забранява играчката, това не е реално, постига се трудно. На душата и кратко остава само тъжно да се затвори в себе си и повече да не напомня за играчката. Ето така мечтата е погребана. Разумът не си представя как може да се осъществи, затова и не е пуска в слоя на своя свят. Нали в живота всичко трябва да е логично и разбираемо? А е необходимо само да се съгласи да има, тогава външното намерение ще се погрижи за средствата. 74. Алчната душа. Декларация. Какво прави от един човек избраник? Уникалният присъщ само на него път. Щом тръгнете по своя път, ще ви се разкрият съкровищата на света. И тогава другите ще ви гледат и ще се чудят как сте успели. Позволете си коража да плюете на стереотипите на махалата. Позволете си коража да повярвате в безграничните възможности на душата си. Позволете си дързостта да имате право на своята чудесна индивидуалност. Ако разумът позволи, душата ще намери пътя за реализация на мечтата ви. Не се стеснявайте да направите поръчката си с замах. Бъдете реалисти и искайте невъзможното. Тълкуване Каквато и цел да си поставите, ще постигнете трудно в рамките на рационалния светоглед. Стереотипът за трудно достъпна цел е най устойчивият Разумът ще се опитва да отговори на въпроса, как да се постигне това? Нека душата ви каже на разума: млъкни, не е твоя работа, ние избираме играчка. На прага на избора не. Бива да ви интересуват никакви ограничения. Искате да имате лодка ли? А какво ще кажете за яхта? Искате апартамент? А какво ще кажете за собствена къща? Искате да бъдете началник отдали? А какво ще кажете за президент на корпорация? Искате да си купите ефтин терен и да си построите къща? А какво ще кажете за собствен остров в Средиземно море? Искате да работите много и да получавате купари? А какво ще кажете изобщо да не работите и да живеете за свое удоволствие? Тези, а какво ще кажете, могат да продължат до безкрай. Дори не можете да си представите колко скромни са желанията ви в сравнение с онова, което бихте могли да получите, ако тръгнете към вашата цел през вашата врата. 75 Парите. Декларация. Преди всичко е необходимо да вървите към своята цел, тогава парите ще дойдат сами като придружаващ атрибут. Но докато не сте на своя път, запомнете едно правило. Не мислете, че парите не ви стигат, а че ги имате. Трябва да се съсредоточите върху този факт. Пари има. Колко не е важно. Главното е, че ги има. И ще бъдат още повече. Получавайте парите с любов и радост, а се разделяйте с тях безгрижно. Не се стискайте. Колкото повече ги кътате, толкова по-малко ще получавате. Не трупайте големи суми без определена цел. Иначе ще изгубите всичко. Създайте движение. Средствата текат през тръба, а не през резервуар. Тълкуване Бедният човек брои стотинките си пред щандовете на магазина, пресмята как да економиса, харчи малко и постоянно се оплаква от високите цени. Мислите му са фиксирани само върху едно, парите непрестанно не му стигат. Това е менталният му шаблон и той се реализира. Анима може да бъде друго лече? Защото той стои пред огледало. Не бива да мислите, че парите не ви стигат, а че ги имате. Нали в портмонето си винаги имате нещичко? Ако за сега не ви стигат средства за нужната покупка, не съжалявайте, а просто отложете. Знаете, че средствата скоро ще се появят. Така формирате съответния образ, който постепенно ще се отрази в реалността. Има още един много мощен ритуал. Вдигайте всички спуснати, никому не нужни монети, особено ръждивите, които никой не вдига. Грижливо ги поставяйте в котия, като повтаряте мисъл формата. Вие сте си къщи, милите ми монетки, аз ще се погрижа за вас, а вие викайте паричките при мен. Аз се грижа. За парите и парите ме обичат, идват при мен. Опитайте и ще се убедите. 76. Зоната на комфорт. Декларация. Всеки е свободен да избира всичко, което му е нужно, но далеч не всеки вярва, че това му е позволено. Ако се чувствате науварено, когато си представяте своя главозамайващ успех, богатство и слава, значи това не влиза в зоната на вашия комфорт. А което не влиза в тази зона, няма да стане ваше. И все пак тя може да се разшири. Създайте главата си слайд на своята мечта и постоянно го дръжте в съзнанието си. Отново и отново се връщайте към нарисуваната картина. Наслаждавайте се на подробностите и рисувайте нови, научете се да се гледате в новия облик. Достойни сте за всичко най-добро. Всичко е реално. Граници няма, те съществуват само в главата ви. Тълкуване. Позитивните слайдове помагат да включите невероятното в зоната на вашия комфорт. Когато престанете да изпитвате душевен дискомфорт от мисълта, че мечтата ви е достъпна, вярата ще се превърне в знание. Душата ще се помири с разума и ще се появи решимостта да имате. Безполезно е да убеждавате душата си в нещо. Защото тя не разсъждава, а знае. Единствено можете да я научите. Тя трябва да свикне с новата зона на комфорт. Ако все още чувствате на увереност и не знаете по какъв начин да реализирате целта си, не се тревожате и продължавайте спокойно и системно да визуализирате слайда. Когато целта изцяло влезе в зоната на вашия комфорт, външното намерение ще отвори вратата към света на вашата мечта. Тази крепост се превзема само с дълга обсада. 77. Съюзниците. Декларация. Вие сте самотни точно толкова, колкото пожелаете. Всеки нежив предмет се превръща всъщност и става ваш съюзник, ако се отнасяте към него като към жив. Например, можете да наречете свой талисман някаква играчка и напълно сериозно да смятате, че тя е жива и ви помага. Всичко, което ви заобикаля – зданията, дърветата, мебелите, битовата техника, колите, комютрите – ще ви помага и ще се грижи за вас, щом сте решили така. Не моляте за нищо своите съюзници, а се отнасяйте с тях като с огледалото на света, бъдете уверени, че се грижат за вас, знайте го и си го повтаряйте от време на време. Тълкуване. Както физическото тяло може да създава себеподобни, така и душата има подобна възможност. Когато мислите за някакъв. Предмет като за живо същество, вашата мисъл форма се превръща в енергийна същност, фантомс, виртуална душа. Фантомите са невидими и не могат да се пипнат, тъй като се намират в метафизичното пространство. Въпреки това след раждането си те съществуват обективно и както всички мисъл форми, са способни да въздействат на материалната действителност. Така че ако искате, можете смело да одушевявате за обикалящите ви предмети и да се отнасяте към тях като към живи същности. Отнасяйте се с тях нежно, грижете се за тях с любов и те ще ви се отплатят със същото. Например, ако се отнасяте към колата си като към удушевена и то скъпа същност, нейната. Душа ще ви пази от катастрофи. А когато ви се наложи да изхвърлите някакъв предмет, не забравяйте да му благодарите. Не се тревожете, щом забравите за изхвърлената вещ, нейната виртуална душа ще прекрати съществуването си. 78. Ангел Пазител Декларация. Може би ви е тежко и няма на кого да се опрете. Тогава можете да си създадете Ангел Пазител. Ако вярвате в него, той съществува за вас и обратното, ако не вярвате, за вас него го няма. Дори самото осъзнаване, че има същност, която се грижи за вас, ви дава допълнителен баланс на увереност. Никога не се обиждайте на ангела си и не му се сърдете. Понятия си нямате от какви беди се опитва да ви спаси, доколкото му е възможно. Радвайки се на успехите си, не забравяйте да благодарите на ангела си и да му напомняте, че го обичате. Той ще стане по-силен и стократно ще ви се отплати. Тълкуване Истина ли е, че всеки човек си има ангел-пазител? При всички случаи вие сте този, който трябва да реши. Самите вие създавате своята реалност. Докато вярвате в ангела си, той съществува като енергийна на същност и ако сте убедени, че се грижи за вас, така и ще бъде. Езичниците които са се покланяли на измислени богове и фетиши, изобщо не са били глупави. Можете да си представяте ангела си в каквато и да е форма. Всъщност той няма никаква форма. Вие му я придавате в своето въображение. Затова си го представяйте, както ви е комфортно. Ако се чувствате самотни, споделете с ангела самотата си. Имате ли неволи или радост, и тях можете да споделите с него. Колкото по-искрено обичате своя ангел и му благодарите за всички дреболии, толкова по-силен ще стане той Толкова по-голяма помощ ще ви окаже. Фантазиите не съществуват. Всяка измислица е реалност. Речник на термините. Важност. Важността възниква, когато на нещо се придава излишно голямо значение. Това е излишен потенциал в чист вид и при наутрализирането му равновесните сили създават проблеми на онзи, който го е предизвикал. Вътрешната или собствената важност се проявява като надценяване на собствените качества или недостатъци. Формулата и кратко звучи така – аз съм важна персона или аз изпълнявам важна работа. Когато стрелката на важността удари в края на скалата, се включват равновесните сили и,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 Пътеводните знаци се появяват само случай, че започва преход върху друга жизнена линия. Вероятно, няма да забележите отделните явления. Например, над вас грачи врана, а вие не и кратко обръщате внимание. Не сте почувствали качествена разлика, значи все още се намирате върху предишната жизнена линия. Но ако нещо ви накара да застанете на штрек, това е знак. Отличителният мобелеке, е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 Мечтите ви няма да се сбъднат. Но изборът ви е на отменим закон и той неизбежно ще се реализира. Невъзможно е да се обясни с две думи същността на избора. Целият трансърфинг е за това, какво е избор и как да го правим. Излишен потенциал Излишният потенциал представлява напрежение, локално смущение в равномерното енергийно поле. Подобна нееднородност се създава от мислената енергия,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 Емоциите се разгарят с пълна сила и най-сетне се стига до развръзката, цялата енергия се разпръсква в пространството и настъпва временно затишие. По същия начин работи и водовъртежът. Вниманието на група хора попада в принката на махалото, то се разлюлява все по-силно, увличайки ги върху жизнени линии и бедствия. Човек откликва на първият ласък на махалото, например, реагира на негативно събитие, взема участие в завръзката и попада в зоната на действие на спиралата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 Щом нещо ви е доса, веднага следва нова неприятност. Такъв е механизмът на «Едно зло никога не идва само». Но поредицата неприятности не идва след бедата, а след вашето отношение към нея. Закономерността се създава от вашия избор, който правите на кръстопътя. Анализирайки склонността си към негативизъм, можете да си представите на къде ще ви отведе през целия ви живот този мис от негативни разклонения.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 но реални енергоинформационни структури. Махала. Те започват да се развиват самостоятелно и подчиняват хората на своите закони. Попаднал под влиянието на деструктивно махало, човек губи свободата си и става винче в големия механизъм. Колкото повече хора-привърженици го подхрамват с енергията си, толкова по-силно се разлюлява махалото. Всяко си има собствена характерна честота на колебанията. Например, можете да разлюлеете люлката само ако приложите усилия с определена честота, наречена резонансна. Ако броят на привържениците на махалото намалее, колебанията му затихват. Когато съвсем изчезнат, то спира и умира като същност. За да изсмучат енергия от човека, махалата използват чувствата и реакциите му, негодуване, недоволство, омраза, раздразнение, тревога, вълнение, потиснатост, смут. Отчаяние, страх, съжаление, привързаност, възхищение, умиление, идеализиране, преклонение, възторг, разочарование, гордост, надменност, презрение, отвращение, обида, чувство за дълг. За вина и тъна главната опасност за човека, поддал се на влиянието на деструктивно махало, е, че то отклонява жертвата си от онези жизнени линии, където. Той може да бъде щастлив. Необходимо е да се освободи от натръпените цели, защото борейки се за тях, той се отклонява все повече от съдбата си. Махалото представлява Егрегор, но това не изчерпва всичко. Понятието Егрегор не отразява комплекса от нюанси на човешкото взаимодействие с енергоинформационните същности. Намерението. Можем приблизително да определим намерението като решимост да имаш и да действаш. Реализира се намерението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 Всички научни открития и шедьоври на изкуството той получава от пространството на варианти с посредничеството на душата. Сънищата не са иллюзии в обикновения смисъл на думата. Разумът не ги съчинява, той действително ги изживява. Всичко, което наблюдаваме в реалността, са реализираните варианти. А на сън сме способни да видим онова, което не е било реализирано те е пиеси с виртуален сценарий и декори.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 Вие стоите на пода във вашата стая, а сетне на ръба на пропаст. В първия случай изобщо не се вълнувате, а във втория ситуацията има огромно значение за вас. Едно невнимателно движение и ще се случи непоправимото. На енергиен план фактът, че просто стоите, има еднакво значение и в първия и във втория случай. Но когато сте на ръба на пропаста, със страха си нагнетявате напрежение, създавате нееднородност в енергийното поле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 Като правило, негативният слайд поражда единство между душата и разума и за това се реализира, най-лошите ви очаквания се сбъдват. Можем да преобразим негативните слайдове в позитивни и да ги принудим да работят за нас. Ако целенасочено си създадете позитивен слайд, той може да преобрази слоя на вашия свят. Целевият слайд е въображаема картина, според която целта вече е постигната.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 който ще ви отведе до вашата цел. Ако се движите към вашата цел през вашата врата, никой и нищо не може да ви попречи, защото ключът на душата ви идеално пасва на ключалката на вашия път. Вашето никой не ще ви отнеме. Следователно няма да имате проблеми с постигането на вашата цел. Проблемът е само да откриете вашата цел и вашата врата. Трансърфингът ще ви научи как да направите това.